potek It's me, Mario. $5,999.99 was bought. Can't let you do that. Stop, stop. Battle cruiser operational. <laughs> My name is Reggie. I'm about kicking ass. I'm about taking names and we're about making games. For the glory of Jason! Jason. Jason. Jason. You were almost a jiggle sandwich. <laughs> right. That's my day. This place is incredible. Hey, og velkommen til episode 1818 av Supertech. Jeg heter fortsatt Wee og jeg heter fremdeles Joakim. <laughs> det bra, med fortsatt er jo selv, selv, om uh, vinteren, ikke vinter, det er, ja, det er høst nå, men vinteren kommer jo langsomt. Uh, dere har jo hatt fantastisk vær i disse uh, istevanger, eller? Ja, ja, ja, her har vi det nydeligt. Ja, i dag så var det så gale faktisk. Det var sol i, i Bodø også, og jeg fikk tatt, jeg fikk tatt meg en liten fjelletur. Wow! <laughs> ja, men det var ikke på egen inch da. Det var med noen andre studenter. Så det, det, jeg har ikke tog det helt av ennå. Altså at jeg drar av meg selv opp et fjell av egen vilje. Nej, det var på grunn av utsikten du gikk opp det fjellet. Ja, eh, og jeg måtte ha noe å gjøre på. Vi har faktisk, faktisk hatt ferie eh, de to siste dagene. Åja. Um, oh, Liden høstferie. Jeg vet ikke om dere har det i Stavanger, men her hadde med fri i går. Og i dag, sånn ekstra lang helg, altså Det var jo bra Ja, det var veldig bra veldig. Jeg fikk lade batteriene og gjort noe annet Og ja, spilt litt også Mine studenter er ikke fri, de har uh, studiøyke Åja, <laughs> oh, så de, uh, stu de får studere på egenhånd Ja, de må jobba med en liten oppgave Men det er klart, de kan jo administrere tiden sin smart, da. Det er, det. Er, de, er de det? Er de flinke til det? Ja, tiden får vise. <laughs> jeg får se. Um, du har vært spilt i det, Tori. Ja, uh, faktisk uh, en del. Um, skal jeg bare begynne å ramse opp? Eller, uh, ja, ramse opp det, så holder jeg i vanskelig. <laughs> ja, du trenger ikke, ikke pusten så lenge som forrige gang. <hå> uh, men uh, jeg har spilt i et spilt som Gems of War. Jeg trodde jeg var skrivefeil når jeg så det her i arbeidssakket. <laughs> ja, uh, men... Du mente ikke Gears? Jeg... Nei, nei, jeg mener Gems of War, altså. Hvis um. dette er mobilspill, så jeg kan gå videre til Okej <laughs> Ok, uh, det er på iOS, det er på Apple. Men, vennlig, vennlig, det er lagt av de samme folk som lagt The Puzzle Quest på uh. 3DS. Og det var ju et veldig gøy spill. Uh. Puzzle Quest var dritkult ja. Xbox også. Ja, uh, og nå kan du ha det i... Lomori, Joachim. Um, helt gratis. Og det har de samme elementene. Du farg, altså du flytter på farger for å utløse magier og sverdfekting og alt det der kjekke som var i Puzzle Quest. Um, og jeg, det, det er et spil som jeg stadig kommer tilbake til, fordi det er så lett å starte spillet, og så sitter du og så tar du et par runder her og der. Øhm... Um, og så er det, det er et veldig sånn, ikke, jeg vil ikke si det er det mest, fanta, altså det har ikke vært veldig kreative. Altså det helt vanlige fantasi-elementer, troll og tusser og dverger og alver og ismonster, flammonster og sånne fantasi-god sager. Ja, og forskjellige angrep og magier og... Ja. Sånt. Så det er sånn standard Fantasiverden, men det er veldig mye Du kan gjøre, du kan oppgradere Enheten dine, du kan kjøpe en borg Du kan oppgradere borgen din Du kan oppgradere ulike magier Det er liksom så mye sånn ja, så Hvis du er glad I rollespill Fikling Og liksom Oppgradere den biten Og liksom prøve nye kombinasjoner Så er det kjekt å prøve Dette spillet det er på en måte mye å sette seg i, men du får det liksom gradvis rullet opp, sånn at uh, etter hvert så, så kan du liksom prøve ulike kombinasjoner, kombinasjoner når du føler deg liksom litt sånn flink. Det hører det jo faktisk løy ut da, uh, på, på tross av at det er på mobil. <laughs> Jeg vet du ikke liker mobilspill, men dette starter jo som et uh, bærebar konsolspel. Ja. Uh, så det kan være at du kan gi din sjanse, Jukka. Det siste jeg vil si om det spelet er at selvfølgelig, siden det er på iOS, så er det mulighet for å betale ekte pengar for å låse opp ting raskere, men jeg har ikke betalt de kroner, og jeg har ikke tenkt å gjøre det heller. Åh, oh, er det free to start? Eller hva er det? Ja, free, free to play. eller hva, ja. Men jeg, jeg føler at de, de, de, de gir deg insentiv til å komme tilbake, selv om du ikke betaler, for du, du kjøper en borg, sant? og mens du vekker, så samler den borgen opp penger, og så neste gang du boter opp spelet så, så klikker du, og så får du de pengene. Uh, bare for å liksom ha spilt, så får du liksom, jeg vet ikke om det funker sånn som online kan si noe, men de får, gir deg i hvert fall en grunn til å komme tilbake. Uh, ikke bare til, bra om jag kan men du får ju du samlar jo rikdom som du kan bruka på ting du vil, alltså så ting du vill. Ja, men hur ska du betala då? Gå du köper på full av Norge eller uh, ja, så alle enheter med dina kan du uppgradera. Eh uh, och det kostar ju antingen fiktiva pengar eller ekta pengar. Ehm uh, det tar det går ju lite treigare hvis du gör det med fiktive pengar. Ja. Men for meg, for meg Det haster ikke Å på en runde spille Så jeg trenger ikke Punga ut for å liksom, få den aller sterkeste Enheten med en gang jeg, jeg har spilt bittelitt Den stunden siden også, De ser en, en Pokémon Puzzle Spillet til, til 3DS mm. Og det følte jeg var veldig Sånn at det ble bare For vanskelig til det tok for lange tid Hvis jeg skulle spille det i gratis rytmen. Åja, oh ja, nei, de, de, de har vært flinke her, altså Det de, de dukker ikke plutselig opp en vegg Der du føler, ok, nå klarer jeg ikke Jeg kommer meg ikke videre, jeg må betale um, Ja, eller jeg kan komme meg videre Men det tar så lang tid at det, det blir kjedelikt Ja Flere dager i stedet for ti kroner Ja, nei, nei, nei de, de, de har vært flinke Disse gems, jeg vet ikke hva det heter 505 games eller noe sånt Men det, det, det er noe rart med spill At det, det kan gjøre deg så sint når du er en på en uh, kombination, eller det, det handler jo om å få tre brad eller hvis du er flink så får du fire brad men ja. hvis du ikke ser den som er fire brad da, um, så tar jo komputeren og den stjeler han fra deg rett og slett og så blir du så sur, hvorfor sover jeg ikke det? Det har skjedd Å, så mange ganger, sånn. det, er, så det er din egen feil? Det er feil. Uh, Men, men uh, Så du kan liksom være sur på noen andre enn deg selv Men Så hender det også at du får til bra Eller Det, det er mye som er tilfeldig Men plutselig så faller ting på plass Og så får du til noen god kombinasjoner Og så bare Tar du jo på måte, Du denk komputeren så inn i hels ikke Da snakker vi ja. Nå har det er spiløyte når jeg laster den også. <laughs> og du, du, det er så tilfredsstillende å bare knuse den computeren etter han har dengdegget et par runder. Du kommer tilbake, og så fyrer du løs med den ene kombinasjonen etter den andre, og bare farger og ill, og ja, sverder opp i anal, liksom, så bare, ja! Da tog jeg deg, din jævel! Så, ja, jeg kan må tykke mye på du i dag, det kan være bare du så, ja, nei, det, det gir en viss tilfredsstillelse, og få fire bra Tror du heller jeg. Det er jo så rart Men ja Jeg har blitt en ja-man Så jeg skal, jeg skal prøve Veldig bra uh, Nå ble det mye James' War Jeg må gå videre Jeg har spilt Doom uh, Takk og da Hei Så fikk jeg Den Denne grafikkfloken Jeg gikk inn i en fil Endret ja, du, du har kjøpte et Nytt spill uh, Ja Som selvfølgelig Ikke funker På PC ja, ja Og da styrer jeg ukesvis Ikke borte det <laughs> Ja ja Ikke sånn Natt til dag Men Men jeg har noe sår De av og til bare Hvorfor går det ikke startet PC-en på ny, prøvde å liksom skifte på grafikkinnstillinger ut for selve spilet, laste ned nye driver, avinstallert driver, det har fått nye driver igjen, sånn. Det er jo like lag med halv avinstallerte driver. <laughs> og så fikk jeg melding fra Heider, han hadde liksom sett litt, han hadde googlet litt han også, så hadde han liksom, han hadde en teori om det var noe med OpenGL, altså grafikkmotoren som holdt på å krølle til Doom. Og så gikk jeg inn der, og han refererte til en tråd da, en Red tråd, eller så var det Steam-tråd. Og der sa de, ja, hvis du går in i den filen, og så går på den linjen, og så endrer du fra 0 til 1, så skal du gå. Så du var inne i filen da? Ja, det var en type fil der. Og så gikk jeg inn der, men det var på en måte, for meg så stod det allerede 1. Så da skjøpte jeg fra 1 til 0. Og så botte jeg og spilte, og så gikk det. Jeg sa halleluja, sa jeg. Og, og så begynte jeg å spille, og så var det jævla gøy. Uh, Syns og gøy spill. Um, ja, var det da? Ja, så altså, på en måte, nå, nå... Det som er rart nå, er at jeg... Jeg, jeg har bara spilt lite grann, for... Uh, på en måte, jeg, jeg, jeg, jeg har ikke samme... Spilelyst Som når jeg først kjøpte spillet For da var jeg på Doom Nå er jeg sånn, Ja ja Doom det er noe der Jeg tar det når det kommer Altså Det er litt Det, litt på, det ligger litt på vent uh, Men når jeg begynte å spille nå Så var det veldig gøy Det er et mm. veldig Sånn arkadeaktig spill uh, I den forstand at du du, du du kommer Altså Du går rundt i en base på Mars sånn. Men du kommer til forskjellige instanser Uh, og så dreper du alle Monstrene Og så får du og så, og så lager du spillet seg selv Og så går du videre til neste instans altså, Det er ikke så gjennomsiktig som jeg kaller det nå Men du kan ta det veldig oppstykket Hvis du vil Og jeg synes det er veldig mm. greit at du bare trenger å kvarter kvart av gangen Og så, ja, så gjør noe annet jeg, jeg har tre spørsmål til deg Hvis ja. jeg kan få lov ja. Jeg har ikke lest om domspillet Ja Øhm um, er det, får du helsepakker, eller det får du automatisk helse, sånn som i moderne spill? Uh, det er helsepakker rundt omkring. Ja. Uh, men trikset med Doom er at du skal ikke gjemme deg bak en vegg, sånn at du får liv tilbake. De oppfordrer deg til gå inn i tryd på monsteret, og så tar du dytte den inn i skallen på den. Uh, mm -hmm. Altså det er på en måte, en sånn avslutnings knapp. Finish move, rett og slett. Litt sånn denne forthauskant-triks. Ja, ja, veldig forthauskant. Enten du bruker ja. eh, ko, altså, kolben av våben ditt, eller støvlen i trynet hans, eller du bare slår gjennom skallen. Du American History X og Gears of War og, ja. og den typen ting. Altså, det er blodigt og det er voldelikt, ja. men det er veldig tilfredsstillende. Og da på en måte, da bare fyger det sånn eh, liv til deg selv på denne finen, da. Så du må inn i trynet og være eh, aggressiv i spilmålen din, for å få mer liv. Altså det er autoliv, men du får det ved å... Og du får det ikke ved skydene, du må inn. Ja, du, hvis du drøper vanligvis, på en helt vanlig måte, så får du ingen liv. Hvis du går inn i trynet, altså du skyder den, gjør den svak, så begynner du å blinke, og på en måte sveier litt rundt. Går det in i mm. trynet, bare trykker knapp, og så BAM! Og så på en kommer liv ut av vannet. Wow! Så det, det jeg liker med spillet, er at det, det er en veldig sånn rask... O eller på något tillfällestillfälle en mådde och på du beveger dig mycket och de hoppar runt sån väl bevegelser skit där skit lite det du ser att han är svag gå in og så ta liksom, det dytta liksom knytna en upp igen får ditt liv og går vidare nästa fina kör motorsågen du bytte vapen hela tiden och altså, du tar passar dig kamp situation Sånn det er hektisk dette Det er, det, mange... det er veldig hektisk og Det, det, det, det, det engelske ord er jo frantic Men det er veldig tilfredsende og gøy på den måten Og det skiller seg fra andre Moderne skydespel Der det er liksom hjemme bag en vegg Skyde, går tilbake, hjemme bag en vegg uh, Du får liv automatisk Ting går liksom litt tregt uh, Men her er det liksom bare Balls out uh, Skyt, har det gøy uh, Kose deg liksom Kult. Så det er Doom i en nett og skad Får han sånn der han Mer og mer blod i trynet sitt han blir skadet? <laughs> Vet du hva? Jeg, det kan være Jeg har ikke sett så nøye på han der Doom-fyren Men det, det, jeg tror det er litt ikon nederst Der det um, Der det viser hva humøren er i ja. Veldig fin, fin grafikk Og forresten det, Altså jeg har ikke kraftig maskin Men det ser veldig bra ut for, Til meg på min medium-maskin Tøft det sys då är det hemliga väggar som öppnar sig. Alltså ligger där ammo och och kulor Ja, så altså, du kan utforske lite grann eh du vil Eh ta liksom gå bak en vägg eller ta liksom en omväg och så får du lite ditt mer ammo og lite mer bensin till motorsågen in. Fekk... Fordi den går på bensin, ja Ja, jeg fikk nettopp motorsagen min Og den er så synssykt kul å bruke Det er så skikkelig Sånn during da Og når du kjører inn i en dæmon Og bare Oi, oi, oi Nei, jeg synes det er gøy når du På en måte Får virkelig brukt motorsagen Ja Men ø... Men altså det det er, det minner ju lite om gamla Doom, men mm. samtidigt har det lite sån elementer av nya spel och uh, men det är liksom den goda gamla Doom där du skjuter. Eh uh, det är ju så, så labyrintisk. Du vet som regelkod du ska. Ja, for det var någon sån där verklig labyrinter der du måste på en knapp i en annan karta bara för det. Ja. Eh uh, du ska liksom knota så mycket med hur du ska rätt spelet du går. Så bregel från punkt A till punkt B kommer dæmoner i veien, du knærter de, går videre, finner en nøkkel, um, åpner neste port portal og så, og så videre og så videre. Uh. Er det sånn de stønner og brøler rett rundt hjørnet du er kjærne, hva som venter deg? Ja, de, altså for å være døde ikke lett, så lager de mye lyd, altså. Ja, for jeg husker det fra det gamle dumspelet, at det var mye stønning. Og... Ja, det var det, ja. Du, du hører når de er runt hjørnet, og da blir det jo litt kjerpere, da blir det klare også, for da blir det sånn, ok, nå vet jeg hva som kommer. Bare, da gjør du klare våpenet ditt, og... Det er noe i tilfellet stille... Altså, det jeg må si om våpenene i Doom, er jo at de er, veldig, de er veldig kjekke å bruke, og de er veldig forskjellige, sånn at du, du vet hva tid du skal bruke de ulike våpenene, og du trenger ikke lade om, som er liksom en sånn typisk ting i moderne skytespill, du skyder grann, går bak i hjørnet, lader om, og så går og popper du frem igjen, og så skyder. Altså, jeg, her er det, er, det, er det, du har en amoklipp, og det er liksom fra hundre til en, eller, altså, det er bare til skyder. Og du skyder til det er rett tomt. Ja, altså, jeg, selvfølgelig, en har jo på en måte to, to skudd, men, men uh, vet ikke, jeg, jeg, Hagler, jeg vet ikke, noen takk tenker jeg i Doom, jeg er mye sikker du må lade den. men, det er i hvert fall ikke sånn 30, det er ikke 30 skudd i en ammo-klipp, det er mer som 100. De, de ja. gir deg ikke sånn handicap med at du må gjemme deg bak meg og lade om. Her er det lurer å bare liksom tømme magasinet, du har et veldig stort magasin, og så bytter du våben, og så tømmer du den også, og så bare liksom skyd, skyd, skyd, få ut alt, for å si sånn. Kult. Det er da stressa om å spille, det. Det er ah, småst. Det synes jo ikke akkurat det uh, er avslappende ut. Nei, det spil, Men jeg tror det er derfor de har gjort det så... Uh, kan du si... De har delt det opp i... Uh, engelsk ord er vel bite-size? Uh, Gode bit-porsjoner? Ja, altså sånn... Det de kan er pør, rett og slett. Ja, det, det er ikke sånn... Åh, nå må jeg spille Dome igjen når vi sitter en time. Nej det går kjapt. Du skjefser de i deg, og så så kan du bara lagra så det är liksom inte någon sån stort hinder. Eh, när går du ska kommer dig in i spelet igen. Eh uh, och uh, alltså ja, det kan jag göra lika, bara rätt på sag alltså. Ja, rätt på sag. Action, färdig. Visste någonting som på något beskriver doom så er det rett på sag. Ja. Mm. Den mannen alltså. Ja, den mannen spelar det. Ja. Jag sitter vid dem. Uh, har du också spelat Nagan? Ja, jag har spelat Phoenix Wright på eh uh, uh, iPad men det do Game Boy spel. Det är men nu har ju inte eh nu har jag inte ehm uh, um, tradition med mig här i boden och så skikker jag bare på på mode topp gratis nedladdat spel på på uh, Apple Storen. Ja, bara för läge. Eh uh, och var det Phoenix Wright. Um, det var liksom, åja, oh finnes det på iOS Og så bare laster jeg gratis For det er episodisk uh, Du kan spille de to første rettsagene uh, Gratis Og så kan du liksom betale for mer da. Jeg har ikke tenkt å betale mer Men jeg tenkte bare jeg var, jeg kunne, Vi har jo snakket om Phoenix Wright før I uh, Supertech um, Men jeg må bare si at det, på en måte, Det formatet iPad eller iPhone Det funker greit faktisk I forhold til det spillet Eh um, så för folk som aldrig har provat Phoenix Wright för så er det faktiskt eh uh, ett ja, litet löje och för var det löje på mode gå in i den aller första rättssaken igen. Jag visste kanske ska gör stort sett. Och du kan dessvärre inte skrika uh, uh, objection. eller hold it. No Du har det av disk. Ja, inbrott. Oh, uh, inbrott. Karkus var hold it. Eh, uh, nimmt das war. Um, take, that. take that men uh, på en måte selve rettsprosessen er jo fortsatt der um, så so, ja, yeah, jeg har ikke tenkt å betale for det, men jeg kan vel anbefale det til folk som har lyst til å prøve Phoenix Wright ja, det er jo en ganske unik kombination av uh, det å løse gåter og så har den samtale gåten da, som skjer under rättsagen. for mm. uh, det er ikke tid du skal nimtes eller uh, Vassidas, eller hva er det skjøren i det? <laughs> ja, det er akkurat det. Uh, så, uh, nei, så det, det er liksom, og så har jeg også spilt Star Fox 0, uh, Det skal vi komme tilbake til, men jeg kan runde det spillet i hvert fall. Yeah. Ja. Så det er vel det jeg har gjort i det siste. Jo, uh, ok, men hva har du spilt det siste? Hey, men altså, forrige episode så snakket vi mye om deg og din spill... spill-lyst. Uh, hvordan har det gått med deg? Nei, jeg, altså jeg har gjort mitt beste da for å bli en ja-mann. Ja. Uh, og det har jeg blitt. Uh, og jeg, jeg tror kanskje det løsnet med, med, med Leilet Wars, Starfox Fox 64. Ja. Jeg koster meg. Så bra, og det er viktigst at du koser deg. Så jeg har jeg spilt litt Diablo 3 med Connor på Playstation 4. Ja. Gullfint det også, det bare å hoppe rett inn i og denge løs. Ja. Så jeg har jeg brukt 3DS'en din bit litt for å spille, spille det nyeste Dr. Mario-spillet. Så du min? Ja, det er ikke så hard. Ja, men hvorfor ikke din egen? Oh, ja, nei, jeg bruker min egen, og så bruker jeg ikke den. Og så spiller vi sammen. Åja, oh, Dr. Mario spiller dere sammen? Ja, eller mot hverandre ah, skjønner, skjønner, skjønner. Det er ganske løy, ja, det kan bli hektisk. Ja, <laughs> ok, uh, jeg trodde ikke det var multiplayer på den, men... Uh... Jo, jo, jo, en genial uh, flerspiller måtte se det. Ja, men så bra at det jeg kan være med i kosetiden til deg og kone deg, Jørgen. Ja, det er det jo. Det er alltid tankene mine, det vil jeg du skal vite. Oi, oi, så kjekt. Å, det er så kjekt. Uh... Ja, ja, Så du har må kose deg, altså. Ja, jeg har begynt å kose meg. Ja, det er så bra å høre. Så har jeg begynt nyheter igjen, og nå er det er så synssykt mange spil som kommer, og jeg har jeg kan ikke få dra sånn åpen verden, lange spil, men det er jo bare så vidt jeg ikke har gått innkjøpet av Mafia 3 allerede. Mm. Altså, du, du har blitt lite uh... Hva er ordet for det? Jeg har latt meg griva med. Igjen. Du har latt med mafia Ja, og, og spilbølgen. Jeg måtte bare sette av en kveld. Det var enkelt kveld, tror jeg, så skulle det, og komme inn i den. Og, og så begynte det gode julet å, å rulle. Mm. Så Så bra. Um... Vi skal jo komme litt inn mer på alt det som skjedde med i spilverden i vår nyhetsseksjon. Um, ja, skal vi ikke bare gå rett til den? Vi kan hoppe over til nyheter. Det gjør vi. Supernyheter ja, da er vi kommet til nyheter, og for en måned med går inn i Norge. Ja, mye som har skjedd, eller jeg vet ikke om det er mye som har eller bare at vi har liksom følt litt mer med. Men, Nei, det, er, det er sinnssykt mye som skjer denne oktoberen vi. Ok da. Ja. Det er nærmest like jul, og da tror jeg ting på en måte, maskineriet begynner å spinne i gang. Ja, det gjør det absolutt. Ja. Ja. Skal vi bare gå gjennom lister fra topp til bånd? Ja, det er jo masse vi skal gjør gjøre nå. Og det er masse vi ikke skal en gang, bare for å ha det klart. Ok. Ja. Så Battlefield 1 skal vi ikke snakke om. Nej det, det, det kommer vi nok tilbake til, for muligens, muligens jeg kommer til å kjøpe det. Uh, og da har jeg jo mer, og, mer kjøtt på det beinet, for å si det sånn. Ja, men da er det bare oktober i spekket, altså. Mm. Øverst på listet min, hvis det står da NES Mini-inndrykk. Ja, uh, den kommer ju ut til jul, og... Uh, men i hvert fall av det jeg har lest, så høres det ut som en gøyere maskin, um, med ulike grafikkfilter, som du kan få det til se ut som det såg ut på 90-tallet, hvis du vil. Um, eller 80-90-tallet. Um, og det ser ut som folk stort sett er fornøyde med designet, og liksom alle spillet som er der. Uh, og det at du kan ha kjerpp lagring og kjapp, liksom komme tilbake akkurat der du avslutter spillet. Den eineste minusen jag har läst är att längden på uh, kabelen til till hanterrollen är allt den var allt för kort. Allt är för kort. <laughs> ja, det Allt är så elendig så päng. Ja, för länge så är det ju nu är han för kort, det så klagar de. folk var frustrerat för i på mode ehm um, noden är så kort så du kanske liksom har din trend boxen stående ved eller mediane de andre konsolen dine. For den kabelen er ikke så langt at den rekker frem til din. Du må trekke den ut. Ja. Men det var jo sånn, det var i gamle dager ikke? Ja, ja, men det, mener, vi lever ikke i 1980-tall enger. Dette er 2016. Da burde du søren meg ha en Bluetooth-kontroller eller noe, sånn. Det må jo et Jo, men Wii må... Pro-kontroller og sånt funker jo med denne. Så de vil gjerne at skal... folk skal investere i den da. Øh... Veldig, hvordan er det de skal koble den nå? Jeg, jeg tror den kommuniserer trådløst man Bluetooth eller noe. Å oh, ja, ok, er det sånn, ja. Ja, men uh, då er jo litt av appellen ikke med det å holde den gamle kontrollen, for jeg tror den er nok så lik den originale, selv om formen, størrelsen og knappene og måte, følelsene. Den kan jo være lengden også, jeg helt like. Ja, ok, men akkurat der kunne de gjort noe, jeg føler jeg. Ja, jeg gikk det. Uh, ja. uh, men den kommer i hvert fall, jeg har sett to versioner den japanske versjonen, som er gul og rød. Den ser jo dritkul ut. Jeg synes den sånn kul ut, ja. Vi har, ja. Hatt, vi har jo aldri hatt den Famicom-en uh, i, i uh, Europa. Hø, Men, og, uh, og der stakk de kassettene inn i på toppen også, sant? Uh, ja, stemmer. stemmer. Han uh, an velger den alleredes enn den som vi fikk her. <laughs> ja, faktisk. Uh, og den med fikk her er jo den samme som i USA. Um, altså den gråe og hvide, Uh -huh. uh, og det har du startet kassetten inn Foran uh, Flatt, flatt Men du, du trenger ikke starte inn noen kassetter I denne rett eller nye versjonen selvfølgelig Alle spiller og tredjespill er lagret inne Forfør av um, Men det IGN stusset over Var det på en måte kommer til, tilbake Til hovedmenyen Så må du Du må, altså du må trykke på en fysisk resetknapp På selve konsolen Uh, og det var litt sånn, ja, hvorfor må, du, hvorfor må du liksom bøye deg frem til konsolen og trykke den knappen Må gå skjønn og det via uh, denne spilkontrollen, men nei Nei Så det er liksom men, Ja, det betyr, det betyr jo ingenting Nei, altså, folk kom jo over det, men det var litt sånn små luksuriteter som du skulle ønske folk hadde liksom at det ikke var nødvendig i dagens moderne verden å komme fysisk strekket seg fram til en konsol som ligger et sted mellom TV-en og deg. Altså, et eller annet rar den ligger en lang kabel i uh, oh, men du måtte jo nok ha en ekstra knapp, vet du. For start- og select-knappen gjør jo altså start-menyns er jo ulike og det ulike spil. Ja. ja så, altså, da, du vet ikke hvordan det hadde blitt like. Hvis, hvis du hadde trykt start-select og A-B på likt, så... Kan det være kanskje vært en snarvei til å komme tilbake til denne? Ja, men da hadde folk sagt, ja, men da må kontrollen på bordet, så må vi krølle fingrene i spasmer for å få det til. Altså, du... Folk er jo ikke fornødda likevel. <laughs> jeg synes det hadde vært greit. Med en sånn kombinasjon. Uh... Jeg heier på Nintendo, men også på... Uh... <laughs> ja. Existerar den maskinen blir ett litet väldigt retro att det liksom. Ska det vara retro så är det retro. Ska <laughs> det, det vara retro rätt ret för att du behöver blåsa på insidan där på spelporten och hade det gott Det är um, sant sånn, på knappen ska funka det måste du lyfta på blåsa. Ja. Ja, måste du blåsa in till alltså. Ehm, um, ja. det är retro idag den retrovåg som skyller över spelvärlden och fölig. Ja. Retro in. Retro inn. Nintendo kommer med sin Sega Mega Drive finnes i en del ulike varianter. <laughs> ja, stemmer. Og, og begynner å dukke av bibliotekkehjulene igjen. Mm -hmm. Så spekulerer de jo om at avhengig av om dette salget går bra, kanske de lanserer en uh, mini version av Super Nintendo. Men ja, for å kjøre underskriftskampanje i 30 år som sånn de gjør med Earthbound og så altså, kommer det. <laughs> ja, Nintendo gjør som Nintendo vil. Det gjør de. Ja. Um, FIFA 17, og Pro Evolution Soccer 2017 i UD. Høres flott ut neste. <laughs> ja, jeg kan så svire, men, men de spiller å bli studet, og de er sikkert veldig bra. Eh, nok om det. Eh, også den overskriften. Den er interessant. Eh, kan du lese overskriften, Joachim? Vr er godt for skjel og for skrått. Ja, eh, skal ikke gå for dypt i det, men VR har hjulpet, vært, øh, øh, hatt en positiv virkning i øh, medisinsk behandling, både når det gjelder behandling av depresjon, og øh, folk som har vært øh, lame i øh, deler av kroppen sin. Og ved hjelp å bruke VR og tredemøller, eller bare stimuli genom VR, altså du ser bilder, så har folk følt seg friskere, Uh, altså dette med mental helse er jo komplisert, men folk som har liksom, ok, hvis jeg går kjapt inn på, jeg leste uh, at, at folk som var, hadde depresjon, de um, hadde på seg verbriller så i, i en simulert verner så spilte en voksen person som trøsta et barn mm. uh, uh, og altså, barna var lei seg, og så gikk du bort og så kunne du si ting, du sa liksom du sa, ok, det går, det går greit, det går greit, det er ikke så gale. Og etterpå da, så ble rollen snudd, og plutselig så var du selv den lille ungen, og så fikk du spilt tilbake din egen trøst til deg selv. Uh, og dette hadde en veldig bra effekt for folk som følte seg nede. Hmm. Ja. Så jeg synes det er fantastisk at moderne te teknologi kan bli brukt på den måneden. Uh, og VR er ikke bare spil og gøy. Det er faktisk bra... Uh, både når det gjelder sånn medisinsk fremskritt og dette med uh, folk som har er paralyserte. Uh, det rare er at um, uh, de brukte 3D-mølle, uh, mm -hmm. og så hadde de folk på seg VR-briller, uh, og i den uh, VR-verdenen så gikk du. Uh, og dette stimulerte signaler så at hjernen trodde at du gikk, og Uh, altså selv om du hadde veldig lite følelser i beina Så gradvis Så Jeg vet ikke hvordan Men det gikk reseptorer ned til beina igen Og gradvis så, liksom, så fikk du litt bevegelse I muskler nei. som før var helt døde Er det tilfelle? Uh, Nej, det er helt sant uh, Så folk har liksom fått bevegelse I beina igjen Som har vært lame ganske lenge Nej uh, nei, nei, nei, nei, hvordan? Nei, det, det er helt sant Og det er fordi jeg tror du bruker hjernen, du lurer hjernen til å tro at, ja, ja men nå går jeg. Uh, og, nå, og så sendes hjernen, jeg tror jeg sender signaler via en annen vei, eller et annet system, men signalen kommer frem til slutt. Uh, og, Steike. Ja, og det er helt sykt, men det er faktisk sant. Så det synes jeg var kjøppekult å lese om. Du leste på internett, så det stemmer det. <laughs> Vel, ja, dette er ikke fra si og hører, men jeg håper liksom, det var en forskningsartikkel, så jeg håper at det er noe sant i det. Nei, det, det er det. Nei, det det synes jo dridkult ut, men det har jo logisk ut Ja, så altså, jeg tror hjernen en fantastisk... Det er ikke en muskel. Hva er det? ett et organ. Vel, det er en fantastisk er hjerme, ting i hvert fall. Alligevel. Ja, og den funker på måder som som forskere selvfølgelig fortsatt ikke helt uh, har kartlagt ennå, og at det at den klarer å stimulere eller å lure kroppen via VR til å bruke muskler som eh, på en måte ikke har blitt brukt på lenge, det er helt utrolig. Helt utrolig. Wow. Ja. Jeg, jeg har følt meg litt på VR, for det ble jo gitt ut nå, i disse dager, til Playstation. Mm -hmm. Vet du hva dette greiene har kostet? Uh, Playstation er den billigste. Ja, ja, ja, stemmer, det stemmer. Uh, var det 4,99? Ja, eller 4007 tror jeg det billigst jeg har sett Og er det med Alle nei, ting som du trenger? Nei, nei, nei, <laughs> nei, nei, nei, nei, nei. <laughs> Kamera kommer i tillegg til Litt under tusen lapp ja. Og så kommer disse herene to uh, Lysestikkene Ja Ok, i VR-pakken vi mm. Har du sett på sånne Åpne videoer der de åpner boksen <laughs> Nei, det, det har jeg ikke følt med på Akkurat den har, har jeg sett Ja Hellige Det der er noe styr, altså. Du har en enhet, som er en konsol i seg selv. Mm -hmm. Og det løgget med denne er at den bråger jo verre, for den også har en egen vifter. Særlig <laughs> ja. så, så har punget ut sure penger for å gå på en, på en sånn PS4 Slim. For å få mm. det litt stillere i stua si. Ja. Det var jo ikke vits, for du må jo koble til denne prosessorboksen. Ja, dure den liksom. Ja, den dure. Ja, ok. Og har du først kobler den til, så kan du ikke engang spille uten VR etterpå, uten å koble den fysisk fra igjen. Eller alt de har på. Okej okay, så du kan spille et vanlig spill, altså går den å Den må stå dure hele veien, ellers må du drive av fysisk kobler av og på, hver gang Åh, du skal være eller ikke. Det høres frustrerende. Mm. Og det er fem eller seks kabler som går in i den her. For det er VR-headsetet ditt. Mhm. Og så blir jo prosessorboksen koblet inn i Playstation-USB engang enn fremme. Mm. Og har du øyreplugger som skal i ørene dine. Ja. Og så har du jo kabel til HDMI-kabel til TV-en. Ja. Uh, og så har han sin egen strømforsyning også, så den må vi kobles til. Ja. Og så har du Playstation-kamera med sin kabel og konnektor, og, og, og disse stikkene. Ja. Jeg har sett i denne stuen der det er en av bygene, og så som det som den teknologirommet fra 80-tallet, der var så mye letninger og bokser. <laughs> Åh, nei, det er ikke helt... Uh... Ah, kabelfritt akkurat Nei, jeg tror du de glemmer det når du har på deg brillene mm. Når du ikke har de på deg Så virker det som et sant rot Altså mm. Så de, de er bare nødt til å fikse det I versioner. versjoner ja. Når det kommer være slim Eller noe uh. <laughs> Jeg skulle si, nå gleder jeg meg Du kjøper hele greia Så kan prøve hos deg Men <laughs> jeg tror ikke det skjer altså. Det kommer til å bli dødsfeller på ungene mine Så mye ledninger og styr ja, nei men, men jeg har lest den og sett litt anmeldelser Av spill også Ja Det ene er jo at de varierer fra veldig dårlige Til veldig gode Ja Men det er en fantastisk god bredde Det er veldig mye som er presentert allerede På, på sleppet Så mm. Veldig mange spill Og opplevelser Og noen av dem koster en slik ja. Å kjøpe For det er kort opplevelser ferdig. Var mm -hmm. en time eller en halv time. Men det har også egentlig kult nok ved det. Ja, da får du liksom prøvd litt av, litt av hvert. Ja, så det virker. som sånn skal jeg sammenligne med Kinect, for jeg er jo enda litt redd for at han kan få samme kjebene. Mm -hmm. Så i alle fall oppstarten er jo mer lovende. Mm. Um, og det som har brukt move-kontrollere uh, er et sånt move-spill, for eksempel, som heter toppel. Da du skal bygge et og stable det, så skal jeg innprøve å rase det. Ja. Det var jo sånn vittig kult med VR-brillene på, og nå funker det endelig. Ja. Og det de sier er så kult, er dybde og størrelsesforskjell. Når du ser ned, så er ting langt nede. Mm. Og når du ser opp, eller en, altså en skurk eller noen er veldig store og sterke og, og truende. Ja. Mm. Så er de det også, for de er ikke bare en 2 figur på en TV vekk fra deg. Ja. De står, det ser de står over og skal til å pelle meg løs på deg. Ja, jeg skjønner. Så, så på en måte, den skala-følelsen er vist helt unikke. Men det er jo uh, imponerende at fått det, selv om, selv om Playstation VR kun har en skjerm. Um, jeg trodde liksom at de kom til å miste noe av den dybde-følelsen da, men måten du beskriver det på så føles som de faktisk har bevarte ja, folk, jeg har hørt en podcast fra Push Square så jeg har sett video fra IGN og de begge rapporterer om at det er dubdefølelsen som er kanskje det største salgspunktet mm. ja, kanskje Henning kan investere i VR da han har jo en PC-rig av en annen verden, vet du jeg ja. om han hadde kjøpt HTC i så fall ja, vi får pushe den litt grann. Eller få til et spleiselag, bare for å oppleve dette. Ja, kanskje det. Vet du hva har lurt på, hvis vi skal sjekke ut? Hva da? Elkjøp har ikke de sånn 30 dagers full returing? Nei, nei, nei, nei, nei. Vi kan ikke, ja, vi kan ja, ikke ja. utnytte elkjøp på den måneden. Nej vi skal ikke det. dem. Hva du skal du gjøre da? Jeg skal prøve produkter. Jeg ikke fornøyd, skal ikke være fornøyd til å skrive pengene mine til å bruke. var det du ikke var fornøyd med da? Ikke men, altså, jeg mistet interessen, det var ikke det jeg trodde det skulle være Nei, det var, det var Jeg trodde ikke det skulle så mange kabler at han skulle bråka som felt <laughs> Ja Nei, på en måte hvis du kjører i gang Et sånt uh, Opplegg, så er <laughs> jeg gjerne med å prøve Men <laughs> Nå har vi jo annonsert eh, Kan du si På luft da <laughs> Selve... At jeg ærlig og redelig tenker å kjøpe dette <laughs> ja. Og hvis jeg mot alle formodning Ikke er fornøyd og det ikke lever opp til helt det jeg trodde det var, så, så kan jeg jo da ta en prat med Elskjøp igjen. Ja. Ja. Men nå er det mange andre som kommer. Ja. Um, faktisk, den siste nyheten som jeg har uh, gravd fram, er um, at det skal komme en Portal-film, det skal komme en Gears of War-film, og det skal komme en Firewatch-film. Uh, og det er jo veldig populært å filmatisere tegneserier nå, og Spel har ikke hatt helt den samme suksessen. Nå prøvde, nå fikk jo World of Warcraft sånn, tem, sånn tålig greie kritik og greie salgstall, mm. i hvert fall i Kina. Jeg vet det kommer en ny inn, men maskineriet er fortsatt gang. De prøver liksom å lage den en gode, kanskje Assassin's Creed, den første virkelig gode skjønner. Spillet som blir om til film Men de skal i hvert fall prøve seg på Portal og Firewatch og Gears of War eh, Portal kan bli vanskelig altså, For det er så rart spill Der du går gjennom portalet og du ser deg selv Og så hopper du gjør noe Dette pusslespill-elementet Gjør det seg bra på film um, Du er liksom Det er deg selv, og så er det en robot du snakker til Og en AI som er Liksom helt på trynet uh, men, men de lager jo Trilogi av Tetris ja, altså ja, hvis de skal det, så, så alt går ja. jo. Så det her må som basert på en sann historie, tror du ikke? Altså spinner de og går med portal-universet sånn som de vil? Ja, dessverre altså, er det så mye gjennom universet når de på en måte sin egen historie. Av, av disse tre så tror jeg Gears of War har mest skjøtt på beinet. At det er mest å hente der. Nå kom jo Gears of War 4 nylig ut, eller det kom øyeblikk ut. Forløpig så er kritikken veldig god. Uh, så so, Gears of War er jo litt i vinden, uh, men samtidig så er det et stort univers, og masse gode karakterer, og god historie, og uh, mye bra action selvfølgelig som de kan hente ut fra spillet og lage et, uh, en film av. Så so, ja, yeah. kanskje. Jeg tenker kanskje. akkurat det samme, uh, og tenk nå i beste mening vi. Mm. Men se for deg, Universal Soldier og, og denne Starship Troopers. Ja, Altså i moderne drekt, da tror jeg det er Gears of War. Mm. Heseblæsende action med monster og motorsager, og ja. første gang du ser Marcus Fenix på måte saga ned en sånn en locust, og <laughs> så bare blodspruter, ja, ja da, da kan det bli gøy. Da koser vi oss, vi det bra. Og for Guds skyld, ikke la det være en sånn 10-åringsfilm, ja. uh, 18-årsfilm. Rated R. Rated R! Fy faen... Uh, men altså det, ja det, we, dude, Dette menneskeheten har kjempet i flere tusen år For åpne At vi kan gå på kino og se folk bli, Monster bli sagde om motorsag Ja Det, ja. det er liksom toppunktet av Moderne sivilisasjon Ja, det er årtusen om uh, historie Og civilisation <laughs> som kulminerer i, I akkurat denne filmen <laughs> Alt alene opp til dette punktet <laughs> Det tror jeg uh, ja. Uh, ja Men uh, hva, Mafia ja, ga... 3 kommer Ja Vet du hva? Jeg har ett ord å si om Marfø 3. Sier det. Family! Har du sett trailerne? Du, jeg har sett trailerne i Kjell, den er jo ja, det er egentlig de som family! Det holder vi, det holder. Altså, det er jo viktig med fornyelige, men ja, altså, av trailerne så virker det som de, de, de prøver å skrive en god historie. Jeg har ikke lest anmeldelsene, hva sier de? Nej det har vært sånn, åh, Embargo kaller de det på engelsk, og på godt norsk setter det, uh, ikke boykott, men uh, jo, den slags boykott. De har i hvert fall ikke lov å, så de får ikke spille, og de får ikke lov å uttale for en viss dato. Ja, akkurat. Så de har akkurat fått den da. Mm -hmm. uh, Blockade er det vel. Blokkade er et bra ord, ja. Um, og, og da, altså, nørder på internet er da veldig skeptiske og tror at det spillet er automatisk suget. Så jeg har lest liksom litt sånn Reddit-forum og sånn, og, og folk advarer andre mot å kjøpe det uten å ha prøvd det selv. <trykker> Typiske sånn... Men siden anmeldene ikke har fått et eksemplar på forhånd, så vet de at det, da dette er et drittspill. Ja, ja, det er en vanligvis et farsignal. Jo, da, men, da tar det litt rolig i svingene. Ja, ja, så jeg, jeg, jeg synes ikke du skal liksom hoppe av skaftet. Uh... Men, men det er verdt å ta med seg gatt, jeg er helt enig. Mm. Men, men du har i hvert fall hoppt på toget... Uh... Bølge inn, og, bølget, jeg... bølgen, og, og du, altså, det virker som du gleder deg til å, til å se det og spille det, vet du. Litt, for jeg, jeg har googlet litt da, og prøvd å funnet ut hva Mafia. For jeg trodde du hadde spilt Mafia, ja, Black jeg... Hand Edition, men det er ikke det dette. Det er gudfaren. Og det er noe annet. Vel, jeg tror de spiller har mye til felles, og muligens at de har en felles utgiver eller noe sånt langt tilbake, men Uh, mafia er vel sin egen serie Og Gudfaren er sin egen serie Ja, for det, det er 2K så har uh, Mafia Ja uh, Men altså Gudfaren og Mafia altså, de, de, har, de handler jo om det samme uh, Ja uh, Og det er jo et GTA Åpenverden sandkassespill Der du skal sikkert ta over En by um, Jeg vet ikke, er det Chicago? Nej, det det, det, det er så sjukt Det är en sån fiktiv utgave av uh, New Orleans. Ah, okej. Okay. Ja, det är lite spicy. Det bio. Ja, alltså i så ligger jag att det är inte sån typisk storby New York, Chicago, det är motsatt för. Ja, det är motsatt för. Det musiken de spelar i i reklamen är ju fantastisk. De, det så, ja. House of the Rising Sun. Ja, så det är så den era eh uh, vet du på åstallen. 1968, 1968. For sånn som jeg forstod det, han hovedpersonen kom hjem etter krigen. Etter Vietnamkrigen. Ja, etter Vietnamkrigen. så er ting vi ikke på stell. Nei. Uh, og så handler det om hans broderfamilie. Da. Altså sånn, ikke, folk, ikke, ikke kjøtt og blod, men det er folk han har tjent med, eller folk han må ha vokst med. Ja, familie er et perspektiv. Uh, men då tipper jeg du går rundt og banker folk kjører rundt, gjør oppdrag. Eh. Ja, for jeg så en video-ådelingen hadde stygt på GTA. Ja. Men så måtte jeg lese litt, eh, om dette. Og det virker som at Mafia-serien fokuserer mye mer på historie. Mhm. Og det er jo en god ting for mig. Ja. Eh, samtidig som det skal veldig lite tilføre politiet etter deg, og de kan vist fort ta råttet på deg i forhold til GTA. Så til og med når du kjører bil, så skal du prøve å kjøre litt forsiktig og være litt lovlidig. Vent litt, hva spill det jeg har spilt på Xboxen? Det, er ikke det Mafia 2 jeg tror jeg hadde lyst på om det er faktisk Mafia 2, ja. Er vi til å ringe i ja, ja, ja, ja. Når du sa ringe, kjøre rundt og politiet ut, så kan jeg huske at jeg har på Xboxen, og så gikk jeg rundt og samlet vår pinneplad. <laughs> ja, for det er sånn play-by-blad der stod rundt omkring. Stemme! Jo, da har jeg, kj jeg kjørt litt rundt og... Jo, jeg, jeg husker Mafia 2 nå uh, uh, ja. ja Jeg husker at Mafia 2 var jo for så vidt et bra spill uh, Jeg har bare hatt så mange ganger å Men har, har du jo spørt lang tid da, eller? Nei, totalt kanskje fire timer um, Og jeg tror det er en sånn historie Hvis du først setter deg ned Og investerer i karakteren Så er det um, Sikkert interessant og du ble det men nå har jeg på en måte blitt litt distansert, det hele greia. Jeg husker mm. at det er noen sånne italiensk greier, selvfølgelig, italiensk mafia. Uh, ja, det er en som kommer hjem med et annet verdenskrig, tror jeg, i toen. Nå ser med søster og, og trøbbel og folk tar stikkekvannet i, i i ryggen, typisk mafia-stil. Uh, men jeg husker at mekanikken og greier, altså, ting var på plass, og Rammene var der for et bra spil Ja Så Ja, Mafia 3 har et bra utgangspunkt For å være bra det også Ja, det, det som virket så kult var at du um, det, det virker litt som en slags uh, sp Spillmatisering Av Gudfaren-filmene mm. um, For, for du skal bygge opp ryktet ditt Og du skal bygge opp uh, ulovlig Handel og, og tøve områder mm. uh, Og det gjør du med Først banke opp øh, og overtale noen av de på lavere nivåer til å komme på din side. Og når du har et gatejørn eller et kvartal, så setter du inn dine sarkjenter for å hålla fortet. Ja. Mens du da øh, går lengre inn på, på konkurrentene sine i territorium. <gå> så, så den mekanikken der virker veldig kul. Cool. Mm. Du må tänka tenke, vel, du starter jo sikkert helt ned i barn eh, som en fotsoldat og så må du liksom gradvis jobbe deg oppe ved, og til slutt så har du sikkert en mer gudfaren aktig rolle der du liksom delegerer og liksom velger hvor du skal ha dine folk og styre liksom på et overordnet plan. Ja, det er det jeg håper. Mm. Så det har lest det på Reddit fant jeg en fin tråd. Der folk hadde en överskrift som hette mine tanker så langt, altså stod det bare hvor mange timer det har spilt. Da hadde vi spilt mellom 6-10 timer. Hæ? Ja, for dette var jo tidligere i dag. Og, da, og da, da var det veldig mange gode inntrykk sånn av de første timene i hvert fall. Ja. Plus det ser løy du tar et lig og hive i, i 11 år, så kommer den alligator og spiser det opp. <laughs> Har det bra? Ja, det, det er i en måte å kvitte en lig på. Uh, uh. Ja, nei, det, det, det er bra å høre at uh, Mafia-verdenen fortsatt lever I hvert fall i, på en i, I den spilverdenen Så er vi veldig glad for at Mafia finnes Ja, ja. Uh, Får jeg nevne et par kjappe spiller Vi får med av Ja, ja, ja, kjør på Dragon Quest Builders kommer i løpet av morgenen. Ja Det er en slags Minecraft I at det enkelt og det skal bygge ting Ja Det er satt i Dragon Quest-universet Ja Uh, men det er vist mye mer jeg en preview uh, foran sitt uh, det er mye mer uh, historie og oppdragspreget ikke så fritt ok Det kan gjøre det fritt men du kan også velge å gjøre oppdrag så kommer det bosser og så er det litt historien i der sylt inn men, men det er litt så det, der også blir det styrt til en viss grad ok ja, jeg kan veldig like om Dragon Quest altså. Det Ja, jeg okay. kommer han må det komme mer av synes jeg. Så så like gjerne prøvd en time, var for sett hva det var. Uh, Mario Color Splash. Det Mario RPG uh, Paper Mario greina. Mhm. Det ute, eh uh, og det får et gode anmeldelser. Ikke ikke kjempegode, men gode. Mhm. Hørte ut som om det var bedre enn den der Sticker Star-opplegget i hvert fall. Ja, de, de har ja. fikset mye siden Sticker Star sier de, men ja, ja. de har ikke endret så mye, så det er kanskje velkjent og oppbrukt til nå. Men har det er jo for oss ikke har spilt det. Har du tenkt å det? Ikke nå. Nei. Men jeg kjøpte dette Paper Mario 1000 Year Door, som var til Wii-en. Mm -hmm. Det var mitt første og eneste Paper Mario, og det var... Uh, det synes jeg var veldig kult. Mm så jag säger jag är ju inte helt fram med haner Ja, alltså jag gillar i varje fall stilen, helt unik stil at Mario er pappers eh, Og så blandar de liksom med äkte det blir verkligen liksom hyperrealistisk citroner Og babyer och murstenar och toaletter, jag vet inte. Ja. <laughs> helt vansinns insikt. Eh kreativt. Ja, vad har laundit ändå. Ja, jag tror Tor problemen är inte så stora heller. Eh det är inne bossen. Som det sier, kan du dra en ekte ting in i denne papirverdenen. Mm. En ekte baby eller et ekte brannslokningsapparat. Mm. Og bossene klarer du ikke uten å ha rett ting, og det er ikke alltid godt å vite hva ting det skal være. Ja, litt Ja, og dere er bare en måte ta bossen på da, så det var jo ikke vits å være kreativ. Det var litt frustrerende, og så var det en ting til som var frustrerende. Jo, at du, du lever ikke opp i særlig i nødvendig grad. Ja. Du får bare de, mer maling, og du bruker maling for å fargelegge angrepskortene dine. Ja. Uh, jo mer farge du spenderer på det, jo mer skade gjør det. Ja. Uh, så, så de har... Portasjonen kunne vært litt tydeligere, tenkte de. Ja, de har toget vekk mange sånne rollespill-elementer, altså. Ja, de har toget vekk litt for mange med innanmelderne. Ja. Men ja, kanskje en gang i fremtiden. Ja, hvis du ser det tilbudsskylder, så er det jo bare til å slå til. Det er det. Og siste på menyen er jo Civilization 6. Ja, han har jo en veldig god venn som, som er ihyggen Siv-fan. Han har jo spilt brettspill Siv, som han eier et par ganger. Ja. Og jeg tror han var ganske klar til å kjøpe det, så jeg, jeg, vi må nok få lukket han med i studio, tror jeg. Ja, det må vi få til Det skal vi få til Enten han vil eller ikke <laughs> Vi tvinger han til å være med Vi har jo en rekke Vi har en liten liste med folk med ønske i studio Så jeg håper vi får dette til Ja, det om vi Nå skriver igen en navn av hans her Så ja. får vi offentliggjøre ja, denne han har sagt ja Oi, ja. ja. jeg var sinnssykt på du Skal vi slutte av denne segmentet Så kommer vi videre til neste etter en liten pause vi tar og sier takk for nyhetene, og så hopper vi videre til Kostalgierne om litt en gang. Så ja. Ok. Ja, velkommen til Kostalgierne. Ja, nå skal vi fylla en spennende spelserie som kanskje har reddet meg tilbake til, til spillverden igjen denne gang. Ja, det, det er jo en fantastisk ting at uh, ja, et hvert spil som på en måte redder en spiller ifra kanten av uh, døden. <laughs> Speldøden og får det tilbake. Det, det spilet, eller den serien må applauderes, synes jeg. Det skal han. For jeg har lestet den på, på Virtual Console til Wii U, så lestet jeg mm. ned Starfox 64. Ja. Også kjent som Lylat Wars her i Europa. Ja. Um, og de var så snille at de har en sånn der hurtig lagringsfunksjon. Veldig greit. Og den kommer vi med. Veldig greit nå i dagens uh, verden der. Du ikke har ikke hatt tid til å spille et spill fra A til A uh, i en uh, omgang. Så var det greit å kunne lagre få i seg litt mat og ta seg av ungen, eller hva? Ja, og jeg var veldig prinsippfast på at jeg skulle ikke bruke den funksjonen. Ja? Jeg var bare ikke prinsippfast så veldig lenge. Okay, helt, det var en krise som skjedde, eller? Ja, det skjedde et par ganger, så tenkte jeg nei da. Da får du ha nok nødvendig ikke spille, først og andre brett om igjen hele veien. Nei, ja, for det, det er jo kjekt en gang eller to, men så begynner det bli frustrerende. Men, men la oss begynne på begynnelsen vi, for ja. du, du har spilt Starfrocks til Super Nintendo også, har du ikke det? Skjedd? Jo, stemmer. Um, altså, første gang jeg så det spillet var faktisk i USA. Uh, Då var jeg jo sikkert sånn 6 år. Uh, nei, Nej må ha vært eldre enn det. Sikkert 8-9 kanskje. Uh, ja. Og så bodde de hos onkel, onkel og tante i USA, i Chicago, eller var det Seattle, eller uansett. De hadde en Super Nintendo der. Uh, og da, når på en starta startet Star Fox-spillet, så var det bare sånn, hva i alle dager, hva slags grafikk er dette? Uh, på en så ser det veldig enkelt ut, men samtidig så var det 3D-polygoner. Eh... Uh, men altså, så spilte Heide, uh, og han kom liksom veldig langt. Men det var synssykt vanskelig, uh, i hvert fall. Jeg husker bare at med Dauer så synssykt mange ganger på første brettet. Det tog et par omganger før vi liksom skjønte hvordan vi skulle fly, og hvordan denne tredje verden fungerte. Uh, men etter hvert så begynte det å, liksom, å løsne, og da husker jeg at han kom til en isverden, og så skjøyde han, du kunne oppgradere laseren en tre ganger, Uh, mm. Og da noen hadde noen oppgradert den Til aller beste våben Og så skjøyde han sånne baller rett og slett Kuler, i stedet for laser Og ja, det var veldig kult å se på Og du, jeg fikk, fikk en sånn En fartsfølelse Når du såg det i aksjon um, Så det var liksom første inntrykket mitt Av Star Fox um, Som det hette på den gangen Jeg leste kun om Star Fox Uh, til Super Nintendo i blader, typisk i Donald-blader og sånt, mm. så var en gjerne en reklame for, for de, de hårdeste spiller. Mm. Uh, og da så jeg reklame, og jeg visste ikke det var et sånn Star Wars-aktig spil engang, for da var det bilder av disse herne heltene. <laughs> ja, de sted jo litt rarere, de der. <laughs> ja, ja, så jeg, sånn sett, jeg så det som et litt sånn kult eventyrspill, plattform-eventyraktig greier. Mm. Trodde jeg det var i mange år. Uh, men, men det er jo en interessant og Unik verden i å bygge opp der det er skogdyr som, ha, som flyr eh, ja, romskip. Eh, du har Fox McCloud som en rev, og så har du Slippy. Eh, eh, to to, to sekunder, vi. Ja? Fox McCloud i Star Fox 64. Er det faren James McCloud i Star Fox Superland da? Nei, nei, du spiller aldrig uh, uh, James McCloud, faktisk det alltid, Men du spiller aldri James? Nej, det er alltid Star Fox du spiller Ja uh, Så han har liksom uh, det, Selve tidsaspektet er litt rart uh, Det kommer vi tilbake til Men um, Du spiller nok alltid Star Fox uh, Som har en far Som har forsvunnet eller er død uh, Og så har På laget ditt så har du frosken, slipp i. Uh, Slippy Toad Slippy Toad Og så har du Haren uh, Peppy <laughs> Jeg tror han heter Pe Peppy Peppy Hair Peppy Hair, ja Veldig kreativ navn Og så har du Falco Lombardo En Lombardi ja, så er det, også, Lombardi. det er hos italiensk ut Men han har i hvert fall En attitude Problem med oss Han liker ikke Hver nummer to Uh, men han er en tidligere kjeltring Eller noe, tror jeg Ja, det, ja, det, det, forklarer, ja, det. det forklarer hvorfor han er så frekke Med oss uh, ha, men, ha. men i det første spillet, selvfølgelig Det var Super Nintendo Da snakket folk som Muppet Eller de snakket sånn <tøk> Altså, det hadde stemmer, Men mm. det var det som Det var de personligheter uh, Men jeg tror du så liksom tendenser Til at uh, Slippy var liksom redde Og Falko var liksom frekke Og Peppy, han var veteran. Men det var først i Leilet Wars, eller Star Fox 64, at du fikk høre stemmene, og det de fikk med som personlighet, og du ble liksom ordentlig glad i disse figurene. Ja, jeg, jeg spilte jo aldri historien når det spillet var nytt, men jeg var med og spilte litt flerspillere nede i, i Sletmira, hjemme hos deg. Ja. Og, og fire spillere var jo fantastisk skuld. <laughs> ja, det var litt spesielt at uh, du kunde gå uh, på beina, du kunne være en tanks, og du kunne fly et fly. Jeg uh. tror bare jeg fløy når jeg spilte sammen med deg. Mm. Uh, men at du kunne lupa, og at du kunne snu og plutselig fly andre veien. Ja. Uh, og at du kunne holde inne skydeknappen og heller få en sånn den uh, som varmesøkende rakett eller noe. Ja. Åh, det, oh, det var magisk. Ja, det var... Og oh, oh, Barrel Roll! <laughs> <A> barrel <laughs> ikke glemmer Barrel Rolls! <laughs> Do Barrel Roll! Det, det, det er mye i det spillet som har liksom fått en ikonisk... Um, altså det har planta seg i minnet til mange folk som vokste opp på den tiden. Uh, og det, det er liksom mye sånn internettvitser om det som blir sagt i sitatene. Da. Do a Barrel Roll og uh, hva noen ting de. Åh, oh, fucks! I've got one on my tail! <laughs> ja, ja, sant. Hei, løveien. Ja, ja. Uh, men, men, uh, jeg tror aldri jeg har rundet Star Fox på Super Nintendo, uh, men jeg har rundet Lile Wars veldig mange ganger. Veldig mange ganger. Ja, for på, det var jo det jeg rundet nå når jeg spilte det. Mm. Og en av fiendene er jo han her, han uh, er Star Wolf. Star Wolf, ja. Uh, banditten. Han er banditt, og han jager meg alltid når han dukker opp. ja og hver eneste gang jeg tar en loop, så sier han, what the heck? <laughs> ja, han blir alltid overrasket. Ja. Men så gjør han det samme, så er han allikevel bag meg da, så han ja. har hele veien kontrollen. Nei, ja, ja, ja. uh, denne banden. Uh, det er vel Pygma. Uh, Pigma, Pigma. Uh, Starwolf. Og så har du uh, en eller annen frosk, føler jeg. En eller jeg er ikke sikker på hva disse dyrene er, altså. Jeg kan søke opp Starwolf wolf team um. Men det var de hvertfall alle problemer med Star-Fox-laget, da. De, de, jeg tror de er på sammen. Altså, Star-Fox-laget Star er jo leiesoldater. Ja. Men jeg lurer på om Starwolf wolf team er også det. Øhm... Um. Åja, oh, men de har brøtt ut eller noe? Skal vi se, Leon, Starwolf, uh, Andrew. <laughs> ja, ja, det er rare navnet. Powalski, Oikonni. Ok, <laughs> uh, jeg følte ikke navnet på det disse. Nei, det er ikke en frosk, det er en kamelon. Leon Powalski er en kamelon. Han er en kamelon, ja. Ja. Uh, um. Og så har du Andrew Oikonni. Uh, som er en abukatt, og abukatter er veldig slemme i Star Fox-universet. Selve superondingen er jo Andross, og han er en svære abukatt. Uh, han er en dyker abukatt. Uh, ja, vel, Norge. Han er i Norge i hvert fall. En mekanisk, en supergjerne, ikke gøtter videre, men uh, han starter i hvert fall som en abukatt. En ja. ond... Uh, krigsblodig... AB-katt som vil ta over verden, universet hmm. det, det jeg lurer på i nå jeg, jeg har gått den her Jeg ser det kan gå litt flere veier Men jeg har gått den beineveien i mål ja. Ja. På men min første gjennomspilling ja. Kan det ikke tid som helst Gå de andre veiene ved å fly på rett sted Eller er det sånn at jeg, Etter jeg råder spillene så låses de opp uh, I Star Fox Hvis jeg husker riktig Så må du gjøre visse ting uh, For å låse opp De andre veiene Um, av og så må du gjøre det innen en viss tid eller du må kanskje uh, skyte så så mange fiender det et eller annet triks hvertfall som gjør at det, det låser seg opp en ny vei um, ja, det er triks informerer og, ja. de i kjermenkei nei nei, du, du, du må liksom bare finne deg selv eller lese på nettet mm. uh, og og uh, ja, det er litt sånn i det nye spillet også, at det, det er ikke helt greit å vite hvordan du finner disse nye veiene. Um, av og til du heller ikke bare snubler bort de, og av og så må du ta bossen på en litt annen måte enn standardmåten. Ja, det er jo litt kult at du skal finne ut av disse tingene, eller eventuelt lese om de da. Uh, altså, som et eksempel så kan vi jo ta, når du kjørte den der landwalker-greia, ja. uh, tanksen, Uh, Så so, hadde du ett brett der du kjørte mot et tog? Eller det var et som rullte ved siden av deg? En boss? Ja, nei, jeg har bare kjørt den en, en gang Ok Og uh, det var ingen tog der altså? Uh, jeg tror det hadde vært Nei, jeg sloss mot en svære robot i slutten Ok uh, Så tror jeg tror ikke det var et tog Vel, skal jeg røbe deg på en måte hvordan den bossen er da? Ja, ta et ja. eksempel Eh... Uh, Altså Selv om bossen er det toget, og det kommer liksom raketter og liksom mekaniske armer ut av toget, um, men på en måte, og, og toget går jo frem, og du, du jager det etter toget, uh, men hvis du skyter et visst antall brytere sånn, som gjør at det toget skifter spor, jeg tror du må skyte på tre-fire brytere, uh, og det er litt vanskelig mens bossen pelmer på deg, og illkuler og alt er ude til deg og samtidig skal liksom kjøre og, og finne disse brydene hvis du klarer å slå ut alle brydene så skifter toget spor og så deiser han rett i en ammunisjonslager og, og så er du ferdig og tar du jo bossen på en annen måte du tar ikke skydene ihjel du bare, du skifter spor så at han ja, kjører seg selv ihjel faktisk og då låser du opp en annen verden wow, det gjorde dette her i er eh, ikke jeg 1997 allerede ja ajkult så, ja, ja, så det det er liksom ett annat mode och visst du alltså jag vet jag det själv tror jag men, men uh, uh, uh, det är grejt att det är okej det finns en alternativ mode att ta en boss på. Ja, det är så jättetrett kul. Så du får nog du får prova det igen visst du får väl för det. Jag är skadd för någon har fått runda på att visa slappa lite mer av något spel så när kan ni kosa mig? Jeg følte jeg måtte runde den veien noen grunn. Ja, det gjorde det. Og, og det har gjort, og nå kan jeg bare kose meg og spille det. Uh, og bare det å fly rundt, og, og alltid ser det en bro, eller en fallende bygning, og det er veldig mange sånne arker, runde broer, ja. som du kan fly unna. Og det er fantastisk tilfredsstillende å fly under. <laughs> du føler deg en pilot, altså, en skikkelig... ja eller och rätta det R-wing pilot det är väl namnet det det är namnet på ting, det här flyget kulast det flyga under det näst kulast är när du kommer till ett uh, väldigt trängt ställe så måste du lägga en silängs <laughs> ja trycker du på flyger du genom dag stavars känslan ja det är ja. kange det är det nej det det är väldigt det klipper väldigt lätt och man manövrerar och du du som du har kontroll hela tiden full kontroll ja. sånn ingen fysikk eller noen sånne ekle dingen i bildet <laughs> nei vi ser borti fra det eh, men, men da jeg sagt, altid, det var et veldig kult spil altså. ja du er veldig fornøyd med liksom hele opplevelsen ja jeg har en eneste ting utsett da mm -hmm. det du bruker det serende bakknappene bømperne til å å spinne ja eh, men hvis jeg trykker høyre bømperen så tilsvarer den venstre det har jo en en liten og en store der bag ja. Det var to på hva jeg Ja. Men den ene da går du in i den her hurtiglageringsmenyen, så da de byttet om. Okej. Okay. Sånn på den ene siden så skal jeg trykke den øverste av de to knappene, og på den andre siden så skal jeg trykke den nederste. Ok, det er litt frustrerende. Det er ja, og det her går du sur inn, og surr i når det er hektisk. <laughs> ja. ja. Enten så trykker på venstre siden og får jeves, og så skjer ingenting. Ja eller så trykker jeg og så fryser Nintendoen litt, og så kommer denne <laughs> jeg... lagringskjermen opp, vil du lagre? Du bare, nei, jeg, jeg skal skyde den der, ja. ja. Jeg ja. skal ta en barrel roll. Ja, du barrel roll, <laughs> ja. Så, så, så den var litt idiotiske, synes jeg. Ja, nei, det, det burde jo kunne komme på en uh, bedre løsning. Ja, faktisk, så jeg må bare tviholde fingrene mine, og ikke løfte dem fra den knappen. Men, men utenom det, ja, veldig kult spil, og jeg er glad jeg fikk spilt historien. Ja, altså, det er ikke så lenge... Nei, du tar det sikkert på to-tre om, to, omganger, eller? To kvelder, mens Connor var i forening mm. Så det er kjøk 3 pluss kanske. timer, kanskje mm. sant? Og så kan du jo Du, du har liksom rommet en gang, men Du har jo andre verner Å låse opp, som du sier Ja, og... nå skal jeg ikke kose meg Ikke bare spille så lenge jeg gitt om gangen Vil du gå in på ofte stilte spørsmål Og finne ut kost du OSS? Ja ja, men jeg skal prøve litt selv først og Bare kose meg litt her Og se om jeg kan bli litt flinkere Og få litt høyere husker den aller første verden Der er det to bosser Har du opplevd det? Nej, det var så det finns to bosser der To ulike bosser Så det finns to veier å gå Ja Så får du finne ut da Hvordan du det da <laughs> Ja, det skal jeg finne ut da ja. Men etter det spillet vi Har du spilt Hva var det neste du spilte da? Eh... Har du spilt noen av disse lagene Spillene som har kommet? Ja, eller It's Star Fox 64. Ja. Eh. Um, det har ju den brukte serie detta. Ja ja, det gått i på krysstrafik. Det är ju gått på kinner, eller men den Eh, uh, äg du har Star Fox Adventure, sant? Ehm, um, är det det är spelar eller? Nej, det är på GameCube. -en. Det är på GameCube, ja. Ehm um, Nei, jeg, jeg har ikke spilt. Jeg, jeg tror jeg vet ikke om det kom 102, men jeg har ikke spilt noen av de. Uh, det var det mye sån plattforming. Og så var det litt adventure uh, ja, så er sålt det der. Eh. Jeg har også vært på NDS eller 3DS eller noe sån. Eh. Uh, ja, eller var det heter Command? StarCraft Command hette det på Nintendo DS. Star Fox uh, Command. Jeg, jeg prøvde se hva er solgt i for noe. Eh. Uh, Star Fox Assault, som kom ut på GameCube. Eh. Nej, eh eh eh Super Fox har sattar. Har sattar vad Så GameCube har det två Star Fox spel. Um, Adventures og Assault. Ja. Yeah. Jeg har ikke prøvd noen av det. Nei, nei, ikke jeg heller. Dette det, det var, det var noe rare spill som... Jeg, jeg, jeg skjønner ikke hvorfor jeg ikke spilte dette, men det må jo ha vært en grunn. Uh, jeg hadde aldri GameCube. Jeg synes Nintendo sukte på den tiden. <laughs> ja. Du var en hater. Uh, jeg vet det. Skal vi se... Helt greje 7 av 10, 8 av 10, 7 av 10... 7 av 10 ligger det på. Øhm... Uh, så nej, jag spelade aldrig. Ehm, jag husker jag spelade Desvasion lite grann. Ja? Eh, men så altså, det här med command spel. Ja, för det det jag husker allra bäst var väl att jag tegnade upp såna linjer kor eh folksko fly på dit då du liksom jag tror det var det sån smått strategisk. du skulle välja, du skulle liksom tegna upp flystribbarna till olika chip om det var skeck själv eller de andra men jag tror sig ronda det spelet någon gång. Nej, nej. du plejer ronda spelet då? Ja, jag tror sig jag fick liksom den Star Fox-känslan. Inte før uh, det nyeste nå. Nei. det spelet nog. Nej, det Star Fox Zero. Så ja, nej det är det det är men då blev jag nörrig. Eh, dette skal jeg eh, Undersøke Og dette skal jeg lese mye om eh, Før jeg legger meg i natt yeah. <laughs> Så da har jeg noen noe lektire Hva jeg er nok veldig spent, for du vil jo ikke fortelle meg siste gang hva du synes om Star Fox Zero. Nei, vi, vi venter. Du måtte vente av det spesiale episoden. Ja, vi måtte gjøre det. det, det, det da skulle det hand, alt handle om Star Fox. Uh, jeg har ikke sovet godt på tre uker, vi får være så spent. Nei, Nei uh, da skal jeg gi deg litt god uh, nattero. <laughs> uh, og jeg kan si at uh, Star Fox Zero er en rar det, det er bra spil men det er Uh, en blanding av en uh, reboot og Star Fox og Lilith Wars om vi kan se på den måten altså, en blanding av Nintendo altså Super Nintendo spiller om, og Nintendo 64 spiller ja for historien du har mange elementer som du fant i Lilith Wars altså, Det, altså de, de, de, de tar inn litt nye ting nye kjip etter sånn helikopteraktig greier Og så han, har tanks Helikopter ser jo dritkult ut med Wii U-kontrolleren yeah. Ja, det er sånn passe greit altså. <laughs> uh, Og så har du en sånn, en Og så hvert skip Har to modus uh, For exempel Star, selve Arwingen Kan bli om til en sånn Kjøllingaktig uh, Land uh, Fartøy Öhm där Schelling sa ju att det är ganska kultyp att bara switcha upp och Ja, alltså sånn. ja, på mode det sche alltså alltså det, det jag föllt allra bästa är fly Arwing och sånt sånt eh och det av det så blir det bara sån och okay, grej du switchar om fördi ehm um, fördi de vill en speciell ting på backen. Men jag känner shit det ger et strategisk eh uh, på mode det er ikke strategisk hjelpelig å bytte om til kjøllingen. Jeg føler meg litt sånn mer handicappet når jeg går på bakken, for den er ikke så raske, og den er ikke så lett å manøvrere. Du føler deg liksom som en kjøllingrette som står på bakken og bare blir skutt. Så jeg føler noen av disse transformasjonene av de ulike skipene er litt mm. sånn de lagt der for å Følger en funksjon, men etter det så bruker de ikke så mye lenger. Nei. Uh, men spillet minner mye som sagt om Lylat Wars. Uh, litt om Star Fox også. Uh, mm -hmm. Historien følger nesten punktet å prikke Lylat Wars. Det starter på Corneria, uh, og så innimellom så kommer Star Wolf-laget, uh, og liksom lager bråg. Altså selve noen av brettene har de samme navnene, men de bygde annerledes men på en måte selve historien er nok så lik uh, og at Andross er skurken, og så lag altså Star-Wolf-laget er jo det samme som i Leiland Wars, uh, og du møter Star-Wolf rett før siste brett, som i Leiland Wars uh, og bossen er jo selvfølgelig fortsatt Andross, så historien er så å si lik, uh, mekanikken minner, men så har de lagt til visse ting men den aller siste forskjellen mellom altså Lile Wars og Star Fox Zero er Wii U padden som de har prøvd å bruke kreativt. Um. Tre, trekk pusten to sekunder, ja. så skal jeg gjøre det samme. For den har jo vært et hett diskusjonstema på verdensveven. Ja, det har den. Fortell meg, vi. <laughs> okay, uh, mann til mann. Man man. man man. Altså, jeg... Jeg ser på en måte at jeg ser hva de har prøvd å gjøre, og at det, til tider så funker det bra. Uh, men av og til så er det også bare sånt, jeg skulle ønske de, dette var helt vanlig, jeg skulle ønske liksom at de hadde sett bort ifra han. Uh, av og til så blir det litt liksom sånn knotete. Uh, det liksom, etter så funker det veldig bra, <laughs> eller så funker det dårlig. Uh, det, for for, for uh, Cockpit, Uh, så kammervinkelen er på paden Ja, da uh, ser du det fra øynene til han sitter inni der Ja, og uh, hvis du på en måte den rundt så kan du skyde i retninger som er utenfor uh, på en måte rekkevidden til det som er på tv-skjermen ja. altså, Det vil si at det, laseren din kan skyde på både 90 grader til venstre eller til høyre en, en, en i forhold til snuten på skipet ditt, som egentlig er absurd. Men du ikke to kanoner, rein montert på en roterende kokpit? <laughs> ja, la oss si at han har det da. <laughs> uh, uh, for, um, skal jeg si, altså, av og til så uh, snur på en av og til så tvinger det deg til å se på skjermen. Øh, uh, og det, det, det, er på det, det er da jeg blir påminnet at oh ja, jeg må bruke skjermen litt mer, men stort sett så ser jeg helst på TV-skjermen, fordi den er jo mye større, og det er mye mer oversiktlig der. Ja. Uh, så det er på en måte av og til, når, så, så tvinger de deg til, altså, se på iPaden, så, okay, oh, oh, så skyder jeg litt, og så ser jeg opp igjen. Sant? Og det blir en litt sånn forstørende ting å se opp og ned hele tiden. Um, mm -hmm. uh, så, så, tja... Det er jo kult når det funker Men samtidig så synes jeg det er bedre eh, Hva ordet um, Det er litt pes um, du, Ja, det, det blir ikke naturlig etter x antall timer heller ja. ja, nei For meg så har det blitt Helt uh, Naturlig um, men, men nå har jeg liksom jeg har, jeg har liksom Jeg har lagt spill litt fra meg etter at jeg rundet det og jeg har på en måte mesteparten av det som er verdt å se. Så har jeg liksom ikke helt den samme lysten til å gå in og få tag i alle medaljene. Og... Uh, for du kan få så så mange medaljer, og så du kan drepe så og så mange fiender, og så får du en gull medalje. Det finnes ting å hente der. Hvis du er bry. Er dette fordi spillet ikke er kult nok, eller er det fordi du har veldig mange andre spel som du også har lyst til å prøve? Um Eh tro spelet er helt grejt. Uh, men men det ger mig inte liksom jag har ikke så väldigt lust att dyka in i det kväll lite kväll. Jag har runnat det Og så är det liksom okej, okay, grejt nog. Det, det var men det var en schackspelopplevelse men jag har inte et behov For att liksom 300 fiender. På et enkelt brett Som jeg hadde liksom Når jeg i Nintendo 64-versjonen Da var jeg liksom besatt Da skulle jeg få toppskå på hvert eneste brett ja. Men her er det litt mer sånn Eh, ok Det jeg, det jeg la merke til vi, på mm. Når jeg spilte Lirelight Wars mm. Spesielt hvis det var mange Fiender eller når jeg måtte fly mellom Fallende objekter Og, og, og trange plasser mm. Så var skipet I veien for sikten min Okej. Okay. Och när jag skiftar synsvinkel till det som er cockpit view så är på moder ramen runt cockpiten och i vägen. Ja. Sånn at jeg, jeg følte ikke jeg fikk sett så när det ifall sånn det inte fick sett skicket så hade som att typ bara satsat det är grejt. Mhm. Mm så var det kanske en bjelke rätt framme. Ja. Ehm. Um, vill det härna, vill Gamepaden hjälpa där i sådana situationer? Eh. Uh, på <laughs> shit ain't bother. Det är shit som vi på det. Eh. Nei, jeg følte veldig stort sett at jeg hadde kontroll på omgivelsene mine. Uh, ja, altså det, det når du ser på denne cockpit-vinkelen uh, cockpit, uh, uh, på pennen, så er det, det gir deg ikke mer oversikt. Det gir deg på en måte, det er bare en annen vinkel å skyde fra, uh, om du skjønner. Så det, det er kun at du kan skyde litt ekstra lengt ut i siden? Ja, jeg føler det. Jeg ja. føler det. Som er jo for så vidt greit det, men... men Det er ikke sånn... Åh, uh, jeg har jo ingen oversikt. Det beste jeg ser på Pandor, vet de hvor jeg skyder, liksom. Nei. Uh, Den beste oversikten har du i fra... I TV-skjermen. Ja, uh, Men uh, du skal få låtene nå, Jokka. Det skal du. Takk. For uh, på måte, jeg, jeg tror ikke jeg er ferdig med spelen, og jeg har ikke... Det er egentlig liksom så mye behov for å... For liksom... Jeg er ferdig med det i denne omgang uh, Ta det med deg hjem til jul da, så kan jeg glede meg Ja, da skal du, da skal du få skutt noen uh, droner og ølver Men har du også dette her en andre spill så følger med? Åja, oh, det der en... Uh, uh, tower Defense uh, Ja Hva det for noe? Jeg aner det er helt stille, men, men du, du har ikke det med Nei uh, um, Jeg kjøpte denne basisversjonen Uden det tilleggsspillet Men jeg så det på Nintendo-butikken online Og dere kan leste ja. ned en demo um, Av det det er en andre spiller? Ja, du kan leste ner en ah. demo av Og det, det har jeg spilt uh, Kanskje 1 eller 2 timer du liksom må betale uh, Og er det sånn de har uh, Tatt det? Ja, de, de, ja Stafford's Guard heter det Eh. Uh, det var helt grejthetsvertriv. Några år för på, att pröva. Eh uh, hektisk. Eh uh, men jag egger inte betala för det på si så sätt Nej. Ja. Men uh, exé liksom det är ju snedig påfun med bruk av TV-skärmen och padden. Ja? Eh uh, jag är exé alltså kudos för att få prövat något annat och lite i alla fall. Det kan men ikke, du har ikke jævare enn det, enn et eksperiment. Ja, nei, jeg, jeg, ikke, jeg har ikke behov for å kjøpe det, men kanske noen som er veldig glad i sånne tårn-forsvarsspill eh, kan ha litt mer gøy med det. Jeg ser ja. jo at det du de, de, de, de har jo innholdet til, liksom, mekanikken er jo på plass eh, i forhold til fiender og antall tårn og det er jo gøy i korte omganger, men for meg så er det på en måte så gøy at jeg gidder betale for det. Jeg er jo en adegg fyr. Det er det vi. <laughs> jeg tror det koster 150 kroner eller noe liksom. sånt, gud man vet. Men, men det, det som høres litt kult da, med det du har sagt nå, mm -hmm. det kan virke som de er klare for å puste en nytt liv i serien. Siden dette er en slags uh, reboot. Ja. Ja, kanskje det Kanskje ikke så veldig de lagt en avslutning, tenker jeg Det kan de være De prøvde ting opp Men nå har de begynt litt forfra Og gjort ting om igjen, på et vis Ja, um, kan, være, kan være Litt sånn som nyeste Star Wars filmen Har du sett ut egentlig når du snakker om det Ja, det er liksom nytt og gammelt samtidig De appellerer ja. til nye og gamle fans Og det må jo være for han Ha en fortsettelse Ja, hvis, jeg vet ikke om Jeg, vet ikke, jeg tror det har solgt helt greit Uh, men neste spill Blir jo i så fall på NX'en uh, Kan og ND For noe, for noe? Uh, Så får vi se om Nintendo gidder Å satse mer på Star Fox Jeg synes jo det er et gøy alt univers altså. jeg, jeg synes jo Figurerne er Kule å sjekke uh, Det er jo en morsom verden Å en Eh uh, Rev som er i en sånn Romskip som skyter laser altså det, det er også absurd Men altså, Dette er det kuleste Flygespillet i et Star Wars-univers Jeg har spilt ja. Selv om det egentlig ikke Star Wars ja, ja, det, Men det må jo være sånn Det er å fly en TIE Fighter Det, det, det er ikke mange spill I den i, På en måte sjangeren Nej. Så det er kjekt at Det fortsatt satses på noe annet enn bare skydespill. Og, ja, det er det. Og, og MMORPG'er, kan du si. Um, <tøk> uh, så får vi ja, håpe at uh, Star Fox dukker opp igjen. Han dukker helt sikkert opp igjen, hvertfall som en slåssfigur i Smash-serien. <tøk> ja. uh, muligens i en Mario Kart også, det er ikke med. Men uh, vi får se om han dukker opp i som en flyger. Åh, oh, når du sier det, så kommer jeg jo en liten ting. Ja. Guttungen min på fem år, han har blitt hektet på Nintendo, på Wii U. Ja, nei, du, du har uh, fått han inn, med, skal tidig krøkes, som du sier. Ja, men jeg har ikke gjort noen sånn overdrevet, men plutselig en dag så var det noe som løsna for han. Ja. Og det var med Splatoon, av alle spill. Jaha. Mario og sånn, han fikk ikke helt reisen på det, men Splatoon, han tok det helt intuitivt. Det... Det overrasker jo meg Han fyrte på fiender ja. Jeg, Ikke så lenge til han det er alt for vanskelig Jeg gikk ikke sette deg det på en gang ja. Det ble bare sintet Nei, han skulle ha Slim som kalles det <laughs> Ja, ok Spilte han, han og... uh, online da? Ja, det gjorde han også altså, Han spilte story missions Han kan gå mellom de Han vet hvor han går mm -hmm. um, og han Og han bytte spil selv Fysisk i, i Wii U Han spiller jo Mario Maker Og lager sine egne brett. Ja Mario 3D World-spellen? Ja. Trykt litt feil her om dagen og sletter savefilen. <laughs> Åh. Kupagativer er det i den var det i den saven der. Mange var jeg tatt, var jo alle brett og ekstra brett og extra brett for da jo hemmelige verden på hemmelige verden der. Ja. Og så hadde den en sån mongo vanskelig brett igjen. Ja. Og så var det vel to tester som skulle komme etterpå eller någonting trygg. Ja. Og då klart å snåletta. Du, kan, kan jeg få låne Mario av deg? Eller, nei, guttungen din spiller det Ja, du de kan bare låne det, 3D-vold Ja Ja For da, da har jeg også noe å spille på UI-20 si det, sånn. det, det kan du låne ja. Nei, hvis ikke guttungen din spiller Så tar jeg og gir meg et forsøk Så får vi se hvor langt jeg kommer Ja, gjerne Jeg har begynt å spille på ny bare en kveld mm. Men det ser seg kult når han spiller det At han legger merke til alle Som du ikke legger merke til når man må spille bare for å unngå å dø, og bare for å råne det. Mm. Veldig mange sånne små detaljer som er utrolig fiffige. De, de ser han. Som? Uh, hva skal jeg si? Uh, for eksempel er det at lyden skifter når det vann i Mario 3D. Eller? Ja, sånn stemmer. stemmer. Uh, at figurer danser i takt med musiken. Smash Brothers er det jo endelig med detaljer. Det er favorittspillene nå. Ok. Han er helt i hundre, han elsker ROB, for han har laserangrep. Ok, han spiller, ja, så bra da. Han står og spiller med laserangrep, og, og setter på å velge hvor mange motstandere han skal ha sånn selv også, og prøver det til, altså. Ja, nå tror jeg, jeg tror du kan kalle han en gamer nå, tror du ikke? Jo, så nå må jeg det viktigste som finns Begrensning. Ja, det var en begrensning da. Ja, sånn, han får spille litt, og så sier jeg nå må du gå og slå av. Ja. Og det, det jobber vi litt med enda. Av det seg klarer han det, av det seg klarer han det ikke. Men jeg tror det blir litt hektere, altså. <laughs> ja, det er jo bra. både bra og litt negativt, det. Um... Ja, så jeg tror jeg kanskje jeg må faktisk gjøre sånn som du hadde, da du var liten. Kunne i helgerne? Ikke, ikke lov å ja. spille av mye i dag nå. Ja, akkurat. Ja, for han kom hjemme fra barnehagen. Papa, papa. Det var helt vilde i blikket. Nintendo! <laughs> Smash, jeg skal spille av Smash, pappa. Så er han Smash, faktisk? Ja. Ja, så kul. Ja, så jeg vet ikke det. Eller Splatoon, Splatoon, pappa. Jeg, fik jeg fikste det selv, altså. Så springer han opp og jeg har råket av meg i skolen, så sitter han og spiller. Fem. Det var sikkert sånn du også var, Nero 5. Nei, da hadde jeg jo bare drømmer, vet du, om, om å ha Nintendo i huset. ja. Alle de andre ungene, det er opptatt av bokstaver og sånt. Han kan fem bokstaver. Ja. Det er T-en for, for sitt eget her, navn. Mhm. Mm og så er det A, B, X og Y. Han kan det. <laughs> Men, ja, da kan du iallfall det viktigste på håndkontrollen. Det er bra. Ja. Men jeg tror det har gjort at jeg også har fått litt den spilgleden da. Både at meg og deg har begynt å kring og han har fått denne gleden, og jeg har satt meg ned litt. Ja. Det er egentlig en god snøpalsetrille. Ja, så bra. Ja, det er bra. Ja, men det er bra at den tender så. Bra, bra å høre. Um... Nei, men det, det er kjekt å at du guttungen din også er glad i spill. Eller, det var på en måte kort og låg til rette for at han skulle bli det, tenker jeg meg. Uh... Men, ja, det gjorde jeg Men uh, uh, Det var så, ikke Det skuldre, det skuldre i sofaen Når jeg har spilt Mario 3D World Ja Kjempeskjekt ja. Ja, ja Jeg er så glad for eksempel å spille jatsi <laughs> Ja, for han kunne vært sånn en sånn Ja, det, det for Kondasik jeg. Vi <laughs> Ja, vi hater jatsi Ja Ludo kan gå, men ikke jatsi Ja, så bra Nei Oi, skal vi runde med Star Fox? Ja, ehm uh, ska du spela? Du jag tänkte bruka ett par kvällar till på Lilith Wars alltså. Ja, definitivt. Då syns det kul som. Ja. Jag är med zero. Um, så får du spela till jul. Konge. Mm. Kul. Då får mig vi hoppa vidare till näste good beat. Jag hoppar. Vi är samman, vi är samman, vi är vi är samman, ju mer och han blir, din men någint men där men ju mer och vi är samman, ju mer och Ja, jo mer vi är sammen, ju klarare vi, vi, ja, ja. vi, vi blir säger si det i samspel. Uh, og denne gangen skal det handle om horde mode. Ehm. Your camp car horde eigenlijk. H Hva er det ord på norsk? En hård? Det er en, en masse? Ja. En hårde? Om, en hårde? Det, det er et norsk ord, hårde, sant? Norsk nok, tror jeg. Ja. <laughs> Men vi skal ikke <laughs> oversette sånne skjanger og sånt da. Så hårdmåd er hårdmåd. Jeg ble jo så nysgjerrig nå på hårdmåd. For... Berm, det bra? Berm? Ja, berm. Berm med B barm <laughs> Ja, en barm Har oh, du fant din ordbog nå? Nei, nei, nei, fra hovedet mitt. Å oh, ja, nei, jeg tenkte på sverm, for det også går også Ja, men da er det den eneste flyr. Jeg en barm Jeg vet ikke hva en bærm finnes. <laughs> men okay. jeg er sikker på at du kan bruke ordet horde. Uh, men det kan være et lånt ord. Men jeg, jeg tror det finns i norsk leksikon, uansett. Horde-mode uh, ja. uh, startet på... Det i hvert fall der de tog av, Gears of War 2. Um, du, var du og kompisene dine samarbeidet mot uh, en bølge av fiender som har velstet over deg i uh, ulike trinner. Det startet veldig lett, uh, og så skyter du alle sammen, samler vårben, ammunition, og så kommer neste bølge etter... Altså, det, det kommer trinnvis. Uh, og det som var kult med Horn Mode var at du samarbeidet, du måtte samarbeide, jobbe på lag, uh, holde en front, ikke slippe noen gjør noe. Uh, og det, til slutt så ble det veldig hektisk, og det ble liksom... Uh, folk falt, og folk... Du har, vi har jo en historie der du brøgde linja, Joachim. Det var et spill. Det var ett spil. Ja, ja, hva mener det, det var bare det var, et spill. Det var bare, bare liksom. <laughs> ja, det var vel hei som syntes du brød linja, men uh, du skulle, skulle in der og kjempe. Det var mer din stil. Jeg syntes det var løy i hvert fall. Uh... Jeg gang ho. Guns blazing. <laughs> ja, uh... og ja. Og ble meg her Ja. Og det var hål i forsvarslinjen vår. Og da måtte noen frem og redde deg. Og det var ja, hei. Du, du var krøype, og så ble jeg hei, hei og skutt ned. Ja. <laughs> og så de var det alle samme ja, var kopp langt. Ja. Uh, og siden har jeg ikke spilt Gears of War med meg. Han har han ikke med meg, rett og slett. Ja, men det er en sånn historie som er legnet da, fordi uh, ting, ting går i Texas, og det er hektisk. Og uh, det kommer med sånne, jeg husker i Gears of War så var det sånne minibosser som sa hva de var for Norge. Boom! Ja, det var en fyr med uh, raketkaster. Hva heter han, Boom? Jeg tror, jeg tror du ikke kaller han seg, ikke bare Boom, ja. Han går rundt og sier, det er eneste ord kan, Boom. Så når han sier... kan var av Pikachu, rett og slett. Ja. Når du hører, denne, voksen, når du hører oh. denne voksne Pikachuen komme, så vet du, åh oh shit, det er Boomeren. Da begynner alle mig på han, sant? Og så og skyder han ned, så prøver de å hente men hans. Uh, så det var liksom starten av Horde Mode, og uh, det, det var veldig gøy, og Suksessen av den horror-mode gjorde det bli ført over til andre skydespill, som Call of Duty, som fikk en zombie version som ni de kalte det. Ja, stemmer. I Halo, så ble det kalt... Åh, uh... uh, hva det Halo? De hadde det jo i DST, men det, det sykte ja. jo i forhold. Uh, uh, men originalen følte jeg har alltid vært... Uh... Gears War, Gears of War 2, Horde Mode, tror jeg er det kuleste jeg har hatt med et skydespill, altså. Ja, for fire, fire stykker på samme lag, som på en måte bekjemper en enorm bølge av bare monster som velter mot deg. Og alle bare fyrer løse, bare kaster granater, og det er røyk, og ting flyr, det er hektisk, og det det føles som en krigssituasjon. Og, og så er det bare sånn, altså, du, du blir jo, du får jo, du får jo sånn, ja, blod på tann. Altså, jeg, jeg føler aggresjon i meg nå. Jeg, jeg får liksom lyst til å saga ned en, en, en monster. Gå i trynet som altså var. Bare... Ja, og det kula med det var jo at vi var fire man som kjente hverandre og som snakket med hverandre i, gjennom mikrofonen. Ja. Og som samarbeidet om dette. Og gjort dette med noen løgere på nett. Hadde ikke funket. Nei, nei, nei, nei, nei. Skjønner. Vi var også såpass heldige at alle hadde samme konsol og, og likte samme spillet. Ja. Ja, ja, ja. Og det var litt av det som gjorde det magisk, også, tror jeg. Det er en håndterlig ja, jeg... mengde folk å samle, egentlig, fire. Ja. Men, altså, vi prøvde jo et... Øgga, han ble vel aldri interessert i Horde-mode eller Gears of War. Og vi spilte Halo med Eivind. men Men aldrig aldri Horde-mode. Det var vel meg, deg, Hai... Og Dang. Dang, og muligens Kristoffer, og... Ja. Den gjengen... Men da, da var det skikkelig løye, ja, altså. Horde-mode var skikkelig løye. Ja, det var, det var magisk. Um, Sett ned kjoldet, ikke bruk mer ammo enn du må. La siste fiendene gå halter rundt så det rekker å plukke opp ammo og, og forberede ja. deg til neste bølge. Uh, og det hender at du var den siste, siste spileren igjen alle andre av det døde, sant? Og så var det liksom deg mot denne her og av og til, så det faktisk gå uh, hvis du var skikkelig flink. Og då var du helten. Da, da var du helten, altså. Ja, for da kunne du vekke det andre til livet før uh, monsterne kom på neste bølge. Ja, ja, stemmer. Nei, det var kult, altså. Uh, og så ble jo Horde Mode på en måte gjenopplivet i Gears of War 3, der du fikk litt sånn tower defense-elementer. Du kunne sette opp uh, maskingevær, og, og, og gjerer Og piggtråd og, og sånn uh, mm. Men jeg tror ikke det var like mange Som var på Gears of War 3 Bølgen som på 2-en Jeg var ikke der i hvert fall Nei. Jeg vet ikke om de kanskje gjorde det litt for avansert Med alt dette styret sitt. Ja, jo uh, For det var en hard mode som solgte Gears 2 Var det ikke? Jo, jeg tror Jeg tror de um, Jeg tror ikke de forventet At det skulle bli så stort men uh, når de så at det eksploderte, så trodde jeg de begynte å lage, liksom, tilleggs uh, ledlastingspakker som passte til Horde-mode. Ja. Uh, og nå, i Gears of War 4, så har jeg hørt at uh, Horde-mode er tilbake, selvfølgelig. Og det er større, bedre og kjekkere, sier de. Uh. Ja, for jeg har alltid tenkt deg at Xbox One, mm. hva er vitsen? Selv om jeg hadde 360 igjen og hoppet glatt over på PS4. Ja. Men nå bare når jeg at Gears of War 4, det er rett rundt hjørnet. Ja. Jeg tenkte bare, åå, har lyst på Xbox One. <laughs> uh, jeg lure på om jeg skal kjøpe det digitalt til PC-en min. Uh, for de har jo et koncept som heter Xbox Anywhere. Ja. Og hvis jeg lester den på PCN, så skal jeg kunne leste den på Xbox One gratis. Så, men du kan ikke spille av det på PC-en uh, Jo da, jo da. Oh, ja. du, du liksom, måte, Hvis du har kjøpt det en plass Så skal du få det gratis til andre plassen uh, Hvis jeg har det riktig Og det er jo et bra konsept uh, For jeg er ikke helt klar til å kjøpe En ny konsol enda Men vi jeg kjøper det på PC-en Og spiller litt her så, her så kan det jo være å kjøpe en Xbox One Etter hvert Nei det setter jeg ikke Nej, vad du, du ville at att jag ska köpa PlayStation då? Ja, så <laughs> Ja. Okej, okay, jag ser det. men nu har jag liksom en gamer PC så jag är halv jag fa... halvvis fodin inne hos Microsoft allredan. Oj oj oj. Ja, ja. Det, det håller med Halle. Det håller med Halle. <laughs> Okej. Okay. Uh, men men Kessel uh, War hörs ju jo... det hörs ut som där farle blir väldigt pragmatisk. Eh, uh, det ser väl jättekekt ut. Jag ligger kvar i stolen och går og nok en gang en parallell til Star Wars 7 At uh, um, Hovedpersonen Marcus Fenix I den første trilogien Blir liksom en læremester Han blir en gamle vis man Med en motorsag i, i dette spillet Og du spiller sønnen han står uh, Så er det noen nye fiender Det er noen roboter som også in inne i bildet uh, Men selve historien I Gears of War er jo litt sånn Øveralt da uh, Ikke greit å på hvem som har men ja, det var jo hårdmål vi skulle snakke om da ja uh, og, og hårdmål er jo en sinnssykt bra koncept, som jeg håper med ser jeg håper det forsvinner men det er jo veldig hot akkurat nå det er veldig populært, så jeg tror ikke det går av moten med det første det er jo samarbeid på et veldig intenst og uh, uh, uh, kan du si du, du må samarbeide det er, sikkert, det er ikke sikkert at du du Utfyller vandre sånn asymmetrisk Men du må kjempe Som et lag Ja, det må du, jeg, jeg digger ja. hele konseptet Med hårdmålet, altså mm. Det må bare bli dritkult Så jeg, jeg vet ikke om jeg og deg får hårda Så mye sammen uh, Joakim okay. Nei, jeg har ikke sjenst til å hårde Nei. Nei, men altså, da tenker jeg I det liksom, selve konseptet Hording, altså, eh uh, mig god XP luknat så men når det att eh uh, men vi spelade ju ett spel på PlayStation 3, gross 4 som också var kan du säga si, lite sån svärmete. Det var uh, Super og, Defense Force. <laughs> jeg Jag vet det där. Det det, det, uh, ja, det var något, sant? Oh, PlayStation 3 eh uh, Shooter, og med disse billene, og... Earth uh, Defense. Ja. Ja, det var det. Da hadde man trykket opp nær venstre, høyre, høyre, høyre, <laughs> Ja. Ja. ja, det var fantastisk. Uh, og det var jo litt løye, og du, du, du litt den samme følelsen, at alle var imodig, og alle skjøn, de i hver sin retning for å holde ute, mens klokken tikker ned mot den sånn uh, romkip, som skal vekk avgjøre deg da. Og ja. Det var litt den samme holdfølelsen, følte jeg. Ja, det var det. Ja, det var litt gøy. Det var litt... Man har ikke spillet så mye det, men på en måte... Jo, okay, men hvis jeg og deg skal spille noe sammen, så må det jo være det spillet akkurat nå. Ja, det må være det. Ja. Någen stafte jo foten sin i Microsoft. Nei, veldig bra. Jeg er veldig veldig veldig. Ok, så bra. <laughs> uh... Uh... Uh... Jeg prøver å finne navnet på det spillet nå. Men... Uh... Port mode gay. Åh, sjätte gay. Hard mode gay. <laughs> ja, Ska vi? Ja, vi kan gå när kan det kanske. Jo, men gör det och så hopp med chapt vidare där med. Ehm, Ja, då er m her igen. Och i fasiken är det? Ja, ja, det det är ju det är ju inte for du tenker på En spillkarakter, sånn? Det gjør jeg La meg bare for notere der Sånn at jeg har litt oversikt Så har jeg 20 spørsmål på om jeg får finne ut Hvem er det du tenker på? Ja. Da spør jeg Er du en mann? Ja. <laughs> Vanskelig spørsmål Neida, ja La oss si det. Ok. Ja. N Norge mannakt i hvert fall. Ja. Du er i hvert fall ikke dama. Nei. Uh, men om det er en mannedyr eller en mannerobot, hmm, det får vi finne ut av. Uh, er du på en Nintendo-konsol? Ja, ja. Ja. Uh, ok. Så det må være en type, type dyr eller en robot, det, det er ikke en vanlig mann, for ellers hadde du bare sagt ja med en gang. Og uh, ikke Mario, i hvert fall. Ikke, ikke legge så mye vekt på det, vi bare fortsetter. Ja, det er en man og ja, det er en Nintendo. <laughs> ok, da. Um... Jeg prøver å finne ut hva univers du finner deg i. Det ikke mario univers. Vel, jo, kan det kan jo være. Altså, Bowser er jo... Ok. Jeg er Toad en man. Han är ju Hanskönn. Men väl han er jo Hanskönn. Han men kan ja. kan det for något? Det är inte gott att säga. Si. Han är sopp. Eh. Uh, <laughs> men okej, okay. är du i Mario universum? Nej då. Nej. Är du i eh uh, Star Fox universum? Nej. Nej. Eh. Uh, okej. Okay. Ehm. Um, Och vilka andra världar finns det? Donkey Kong. Eh uh, du i ett rare spel? Nej. Nej. Fan. Uh, er Är detta ett plattformsspel där du får han missfinnaren i då? Nej. Er det ett chollspel? Nej. Ja, Assören. Eh. Uh, Åh. Uh. Kom dette spillet ut på ehm um, GameCube? Nei. Kom dette spillet ut på Nintendo 64? Nei. Okei, no. No bo meg fasta. Kom an, dette kommer ingen spørsmåliga. Nei. <laughs> okay, Men da, da, ja. du vaknade att. Åh, förstås var det det. Nej, det gjorde jag inte. Fissa, är du detta på Wii? Nej. Åh, oh, er det på Nintendo 8-bit? Nej Ok, det må jo... Ok, da, da gjenstår det jo bare... Er dette spillet på Wii U? Nei. Hæ? Hva er han på? Ok, det må han håndholdt deg, da. Ja! Uh, jeg kuser meg, da. Håndholdt spill. Uh, Manneaktig figur. Det er ikke Leighton, for han er jo mannemann. Uh, Eh. Uh, han en robot? Nej. Fy sören. Ett lju på mig liksom helt på vinden nu. Eh vad vet jag, han var man så svarade jag bara ja. Så er det enkelt. Mm. Han är en man. Ja, okej, okay, en man. Jag har nog på det. Nej, ja. nej. Uh, ehm Nintendo konsol. Av, er han en advokat? Nej, men där då åt det var sånt. Jag hade måste vara någon. Väldigt länge har jag snackat om då, vært... så var det så fänt. Ja. Eh. Uh... Finder du denne person i Smash spelor? Nej. Nej. Fisa och uh... 3DS det DS eller 3DS. Eh. Uh, spel. Mann. har han på seg en på sig en hatt. Ja. <laughs> jeg vet ikke om det vet jag inte jag fake. Eh, jag tror det har gått lagt över 20 personer Men vad kör på? Uh, er är det Layton Universe? Ja. Er det Layton? Nej. Är det han guttungen? Ja. Hva heter han for noe? Uh, ikke si uh, Professor? Uh, yes, my boy. Hva heter han? Uh, det er noe kort. Uh, oh, han, er, han er definitivt ikke en mann, <laughs> Han er ikke en mann. Ikke helt tatt. ja. Uh, Men litt. Det er ikke Herschel, for Herschel er Leighton, Professor Herschel Leighton. Ja, ja, han heter Herschel, det er Ja, men gutten, det er noen mikk eller noe kort. Ja, veldig godt. Uh. Han har en sixpence på seg, hvis det hjelper. Uh. <laughs> Nei, du, jeg vet ikke, jeg husker ikke navnet. Han heter Triton, det heter han. Skal du ha han? Triton? Nei. Ja, så da. Kva sa du der på? Uh, Den japanske versjonen av navnet hans er uh, Ruku Toruchitonne. <laughs> Roku. Roku. Rock? Rock? Nei, han er ikke Rock. R Rick? Nei. Eller, unnskyld, eh, japanere uttaler gjerne er ikke error. Luke! Åh, oh, Luke! Luke er det! Ja, Luke er det! <laughs> Luke. Ja, Ja, ja, ja. Ja, ja. Nå, nå husker jeg det. Veldig bra, veldig bra. Jo, veldig bra. Ve altså, han er, en, han er jo en kjekke gutt. Jeg må ikke disse han. Uh, jeg liker Luke, altså. Han er skarpe. Ja, han er, han er jo arvtakeren. Uh, eller protegeen til uh, Leighton. Og han med på alle eventyrene ja. Uh, det var morsomt ja. at du pleier deg uh, Så hardt gjennom stuekonsolene Ja, det, jeg vet ikke Det er der jeg har mest erfaring uh, ja. Det er der jeg, jeg Føler jeg har roen Men uh, jeg, jeg, jeg På en måte, jeg overså Leighton Serien der litt uh, Det burde jeg ikke gjort For jeg har jo spilt alle de spillene, så å si Ikke de nyeste Men du, ja. er, er du ferdig med? Ja, du skal få det Åja, oh kult. Cool. Jeg har jo råndet det, og jeg har stort kosmeng med det. Ja, nei, du, jeg, jeg trenger ikke nei, far, du, du sa DS-en min da. Men du skal få denne DS-en den også. Kan jeg det? Ja. ja. Jeg, nei, jeg, jeg har nok konsoler her oppe, for å si det sånn. Neida, uh, neida. Nei, ja. Men konge, uh, bra, bra karakter. Uh, jeg tror ikke jeg gikk grensen, men... Uh, ja, det var veldig bra jobb her, likevel. Jeg, jeg er litt rosten. Uh, og, og Luke Triton, det er ingen mann. <laughs> det, det må vel være fast, nå. Ja, så jeg var jeg litt utydelig da, for jeg hadde sagt ja, han er hanskjønn, så hadde jeg gjerne røpt veldig på spørsmål to. Ja. Uh... Bra jobb, Awi. Skal vi gå over til tilbud? Ja, men kan skikke... vi kan gå og hoppe over til for de nadige. Ja, då skal vi se hva som frister seg for din de nadige. Uh... Det skal vi og vi uh, <laughs> kan bare ta de kjibeste unna med en gang, husk. Og det er Nintendo som har et salg på SteamWorld Heist. Uh, jeg tror ordinærpris er 170, inte kan få det for 120 nå, hvis du kjøper det via e-butikken. Uh, det er jo ikke så galt, eller? Nei, det er så galt. Jeg hadde aldri hørt om SteamWorld Heist, jeg har spilt SteamWorld Dig. Uh, men synes du det er verdt å kjøpe på 120 kroner? Jeg har jo ikke prøvd det, men jeg, jeg vil tro det Ja, de vil tro det Det skal være et solidit spill da uh, Steam All Digg var jo veldig populært um, Men det er egentlig spill altså Sånn så Steam All Digg Selv om ja. du sier det er flere karakterer Ja, det styrer flere karakterer Litt sånn som det gamle Vikings-spillet ah, Hvis jeg har forstått det, forstått det riktig Ja ja, det kan jo være verdt å få med seg da. Uh, ja, det, det tror jeg faktisk, hvis du syns vi er jo en støve, så er ikke dette noe dumt. Uh, på Xbox, hvis du abonnerer på Gull Medlemskap denne måten, så får du på Xbox One Super Mega Baseball Extra Inning, for en eller grund grunn. Og The Escapist, jeg aner ikke det for noe. På Xbox 360 så får du gratis MX vs. ATV Reflex. Det er jo sånn 4-gjørelingsspel, men jeg har jo aldri rørt i selv om jeg tror det spelet, eller jeg tror det er sikkert nummer 2-serien. Jeg, skal... ja. jeg har nummer 1 stående på nedlesningslister, men jeg har aldri rørt det. Jeg vet ikke om det er bra eller ikke. Um, Nei, for... jeg, jeg aner Nej Og så har I Am Alive. Det er sånn zombie-overlevelsespel Det er nok rart Men altså før um, Jeg må si at Før uh, Xbox uh, alle, Altså Før Xbox Alle, alle, alle spel som kommer ut på uh, Gratis På Xbox 360 Skal jo være bagår kompatible Eller forår kompatible med Xbox One nå Alle? Ja, i hvert de er på den gulllisten Oh, ja. uh, men etter at de gjennom, altså innførte det, så har de spillene som har kommet ut, de har vært ganske kjibe faktisk. Uh, for disse MX og I Am Alive, jeg bare sånn, jeg har aldri hørt om dette før, jeg har ikke spilet. Toppspill uh, kommer ikke ut der, fordi jeg tror ikke de har gjort disse toppspillene bagover eller forover kompatible, om du skjønner. Ja. Så jeg kan like, på en måte se litt lengt etter kule spill. Uh, fordi hvis de har kule spel så må det også Vær kompatibel til Xbox One Og det krever jo arbeid Så Hva med Red, Red Dead Redemption uh, Den er vel Ikke er Forover kompatibel Jeg er usikker om det gjør at han nettopp Fikk veldig høye på han. Men jeg vet ikke om det var for det PewDiePie har spilt det på, på YouTube-kanalen sin Eller om de har gjort den forover kompatibel uh, Jeg lurer på om jeg tror det var snakk om det, ellers så har han blitt det. Ja, for det var et eller annet med denne, da det noe. Ja. Så de burde jo bare gjøre det med storspill. Ja, det synes jeg. For det har vært et par måneder nå der jeg har tenkt, hva er jeg helst ikke? Gi meg noe bra. Jeg betaler ikke så mye, men jeg føler liksom, gi meg noe kjekt i hvert fall. De siste månedene har det ikke så mye skryd av. Men på PlayStation Plus, der... Der svinger det väl. Det svänger det. Du du for för PlayStation Plus okay? Jo, for, for en gång i, i i kvartalet så så spelar jag eller på nätet. <laughs> ja, åter. Eh men men den her månaden det är jo to gratis spel som ska vara fantastiske. Mm. Resident Evil 1. Mm. Remake av GameCube utgaven av spelet. Mhm. Ja, mm. ja för det där blir ditt ut och om en del gånger. Er du sånn... Nei, men litt. Uh, hvordan det på Playstation... Du kan sette dem på nedlæringslister, ikke sant? og bare ha dem der, eller? Jo, men jeg har jo mange store harddisk også, så ja. jeg har godt lest Ja, ja, ja. Og gjør du det hver måned? Nesten. Ja, det er kult. Men jeg har enda ikke spilt noe når de nedlæringsspiller. <laughs> ok. Nei, altså, så det skal jeg Det er ikke noe sånn som på en har slått liksom, åh oh, shit, det var drikkult. Det vil jeg spille noe om en gang. Nei. Men Resident Evil 8 har jeg lyst til å med, og... Transformers Devastation har jeg lyst til det med. Uh, det er jo Platinum Games uh, som utvikler det. Mm. De hjelper veldig med Star Fox Zero. Det stemmer, stemmer. Så er de inne i denne Wonderful 101-spillet og, og Bayonetta-spillene, så er, jeg synes de er en kul utvikler. Ja, det ser ut som de uh, har hatt en finger med mye forskjellig. Uh, ja, de kan action. Det kan de. Uh, Resident Evil 4, det, det er jo Halloween snart, og, så då passer det jo at det du blir litt skremt? Ja, det har også salg som heter Shocktober. Okej, okay. De mange skrekspill som kommer nå, uh, kommer nå i uh, oktober. Mm -hmm. uh, det er et av de. Uh, men jeg synes ikke hva de koster akkurat nå. Det jeg sitter og ser på er at de har et oktober-salg fordi det er oktober. Ja. Uncharted 4 kan du få for 300 kroner eller 309 kroner. Det er ju ganska okej för uh, ett väldigt bra spel säger de. Jämt okej, alltså det. Och altså Firewatch. Uh, har, har du alltså har du, du tänkt att bli nytt sig jag blir några avse av tillbud? vet inte om du har ett sån begränsning längre på antal spel du kan köpa eller bara ett år. Nej, det har jag inte. Uh, men jag har en liten debatt med mig själv ska jag Kjøper og spiller Uncharted 4 Eller skal jeg Gå i det meg Mafia Ja for, for du Jeg har ikke bestemt meg, på anmeldelse av det Du var jo på Du, du, du var jo på hjertet Et spil Som ikke var for vanskelig Å sette deg inn i uh, Som du kunde spille liksom Korte uh, Sesjoner med Egentlig ja Men så ser jeg jo at Jeg har blitt klart Å bli hektet på trailerene av, av Mafia Ja Altså, Un Uncharted 4 treffer jo Det er jo meg det ja. Det er min egen målgruppen ja. Så det ja. kan være jeg skal kjøpe det bare for å ha det Ja, for uh, det er jo ganske ålregt pris Var det 300 du sa? Ja, ja, ja. Ja. Og, og men, 550. Men, uh, ja Men Mafia 3 hadde vært nytt og full pris uh, Så hvis den får veldig bra kritikk uh, Ser du for deg at du kjøper Mafia da? Kanskje Kanskje det er, ofte og, eller, det, er, det er ikke så ofte jeg kjøper spil på lansering lenger. Det uh, er ikke om du gjør det. Nei, det er en stund siden, men jeg, jeg har lett for å bli hektet akkurat når noen er nytt. <laughs> ja, du, du rir bølgen. Ja, nå er det at jeg har lyst til å bare la meg rive av meg. Ja. ja, men det er jo ikke. Altså, I verste fall, jeg kjøper det. Jeg spiller det, det, jeg faller ikke for det, og så kan jeg selge det på Finn. Altså, jeg har brukt, tapt 150-200 kroner. Ja. Men det er ikke så gale, for da har du jo fått liksom mye spil i tid Du har hatt det kjekt i hvert fall Ja, og det tror jeg folk glemmer nå som nedlasting er så populært at Kjøper du et på release, så er det ofte tilbud i butikkene mm. Så du får det en 100-lapp eller en 50-lapp billigere mm. Og spiller du hardt og effektivt et par uger Bestemmer deg for om du skal eie det eller bli kvittet mm. Så får du nesten igjen pengene på Finn det Stemmer men det er ikke alle som har tid til sånn intens spilling, vet du? Nei, ja, uh, i forhold til hva jeg har tid til. <laughs> ja, ok. Um, ja. Ellers Firewatch og The Witness var det cirka 50% avslag på. Og begge, begge er jo kjekke, uh, um, veldig sånn rolig i spill nå, vil jeg si. Uh, Witness er jo litt bedre sånn grublete, grubble, men Firewatch er jo en god simulator som visst nok skal ha en veldig bra historie. Så hvis du føler for å gå en tur i skogen, Jukka, så, eller andre som lytter, hvis dere vil gå en virtuell uh, tur i skogen og ha en god samtale med en person i Walkie Talkien, så er kanske Firewatch på salg noe for dere. Det tror jeg, ja. Er det... Uh... Jag har nog inget spel du tänker på. Ja, jag ska ganska jag hade en, en PlayStation 4. Ehm. Um... <laughs> Nej. Sorry. Jag skulle inte se komma någon heller. Eh. Uh... Nej, faktiskt altså, det det er ingen spel som jag känner jag må ha. Alltså för mig så är det lite motsatt att jeg, jeg rirer ikke på noen bølger. Det har jeg gjort på veldig lenge. For meg så har spilling blitt et, liksom, en veldig sånn privat greie, i den forstand at det er bare noe jeg gjør på egen hånd. Det er ikke noe sosialt i det, at jeg spiller med andre, og jeg spiller et spil i mitt eget tempo. Og det at alle andre henger seg på et nytt spil, och snacka om det på sociala medier. Eh det gör mig inte så mycket. Jag låter mig inte påverka av bølger, kan du säga. Si. På mode är det lite trist, men ja, jag jag tränger inte liksom med på samtalen om det aller nyaste. Eh och därför kör vi skitspel på lansering og därför är jag liksom inte sån på något som kommer ut i nära framtid. Ja. Så får jag liksom spilt Nye spill, når jeg kommer, når jeg får tid, liksom. Det, det kom etter hvert. Så, ja, ja for som Gales of War 4, ja, kanskje jeg lastet det på PC-en min, men det haster ikke. Uh, Kanske fordi det jeg ikke har folk å spille med. Uh, for, ja, muligens, hvis jeg hadde hatt en PlayStation 4, så hadde jeg vært mer giret på å spille et spill samtidig med deg, noe, Jokka. Og så hadde meg og deg kjøpt et spill samtidig på lansering. Um, som for eksempel er det et bra multiplayer-spill som kommer ut? Battlefield. Battlefield, ja. Så Då hadde jeg liksom da hadde jeg vridt en fellesbølge, men nå som spilling har blitt en mer sånn egenspiller ting for meg, så ja, så er jeg ikke så giret på det aller nyeste. Ja, det det synes jeg synes er med den stilen der, som jeg, kanskje jeg må lære litt av, siden jeg ble veldig lett revd med nye bølger, <laughs> ja. det er at du kan ha et spill som har laget støva lenge, eller som du har spilt litt og så lagt vekk, og så tar du det frem igjen. Ja. Eller så kjøper du det på tilbud, og det er jo like kult som den dagen det var hype. Ja, det skal jo. Det har ikke endret seg. Det har ikke det. <laughs> Nei. Bare... Jeg, jeg tror på en måte det er inni meg at det, nå er det ikke det bra lenge, for har de lagt noen ut. <laughs> ja, de, uh... og det er litt kult, for det, det er ikke retrospilling, det er bare det å ta opp ett og to og tre år gamle spill igjen. Mm. Og kjøre opp og ny. Jeg synes det er veldig kult og veldig sånn, venter du på salg så får du mange gode opplevelser. Ja, og, det er, og, pri, og priser faller jo fort. Det er hvertfall på Steam eh, tilbud i Øst og Vest og jeg føler spelpriser går jo heller ner enn opp. Ja. Det er nesten at ja. konsolespill kan de kanskje kaste opp 600 da. Ja. Men de har jo laget på 500 i en årekke, så det helt greit. Ja. Uh, men uh, det er jo derfor vi har dette segmentet, så sånn at vi kan ge littere tips til billig spill og horte tips. Uh, ja, og det PlayStation Oktober-salget Er jo veldig bra da Med, med Uncharted og uh, Firewatch Ja Og så har de også en, sånn, Kjøp to spill og få 50% avslag på det ene Å, oh, kult uh, Og der har de en del spill som ligger i Sånn i 170-kroners klassen mm. Som er store indie-spill Og så har de en del i 80-kroners klassen Som er små indie-spill mm. ja, og, og der også var det en del kule så det er også verdt å sjekke ut. Jeg, jeg synes det er kjekt at, at uh, indie-spill blir framhevet på den måten. At de kommer litt salg og folk, det er ikke så høy terskel for å prøve spill som er lagt av små selskaper og uh, ja, sånn indie-produsenter. Uh, jeg tror Nintendo også har satt seg litt på indie. Uh, Nindies blir det kaldt. Det er så dårlig nå. Ja, ja. Åja, det er dritt kult. Ja. Fordi det er dårlig. Ja. Uh, men, uh, ja, det er bra at det, all, all, det er plass til både store og små. Selv om det stort sett blir enten store eller små. Da. Ja, hvis vi kunne tatt, for jeg, jeg satt i kjektet på denne liste også, um, remakeen av uh, Ape's Odyssey, Oddworld, oh, New and Tasty. Ja, ja. Uh, Everybody's Gone to the Rapture Ok uh, Og The Vanishing of Ethan Carter Er alle spillene som kaster cirka det samme Jeg har hørt at den siste der skal være bra tror Ja, det skal ja. Everybody's Gone to the Rapture Og ja. uh, så sånn litt billigere å spille Fat Princess Adventures Og, og Dead Nation <laughs> Ok <laughs> Helldivers også er inni der faktisk Ja, Helldivers Fortsatt ikke gått av moten det de som inte vet så var Helldivers ett spel med provat att finna namn på eh inne i Horde mode. Och detta Helldivers Super Earth, Super Earth. Ja, det, er, det var noe og, Earth inn i det här. Var någonting Earth inne där? Det har några Earth inne där. Eh och väldigt gail att i flerspelarmodus. Ehm Norrfst nävna med först nävne indiespel så Uh, har jo kikket litt på Steam over til Og der er det jo ja. tilbud hele tiden Men det er et par spill der som Jeg venter på å komme til på et tilbud Og så har jeg gjerne lyst til å kjøpe det uh, Men er... Steam-priser er, er jo som flybilletter vi. Hvordan står det? Du kommer igjen på ikke tid og logger deg på på døgnet og... <laughs> ja, ja, jeg tror til jul Så kommer det til å flamme over et tilbud uh, Men jeg har i hvert fall lyst til å prøve uh, Noen som kalles Superhot Tror jeg har hørt om det Nei uh, det, er, altså, det er veldig sånn, enkel grafik, Det er nesten polygonaktig uh, Men du spiller uh, Det er fra første persons perspektiv uh, Men du, du skal skyte uh, Altså Tingen i konseptet vi spiller det, Tiden går kun Når du selv beveger deg uh, Sånn at det, hvis du på en måte ser Et rom tre fiender og så har du kun en kule i pistolen, så må du liksom skyde den første, eh, og alt står i stille, så på en du skyder, men så må du bevege deg, så at kule treffer den første, og så må du kaste pistolen i en andre, eh, men du planlegger liksom, for du må planlegge i forhold til tiden som går også, eh, ja. og så tar du liksom og kjører en kjapp i en siste, eh, men du har jo god tid, for tiden går ikke om du ikke beveger deg, så du kan liksom tenke, liksom, du liksom, ok, du tenker det veldig sånn, jeg skyder den første, kaster pistolen på en andre, og så kjører en kjepp inn i treet, og så gör du det da. En, to, tre. Og så funker det veldig bra, og så, så er det wow. superhott. Og så ser du liksom, en gang til, bare i real time. Og da ser det ut som en actionfilm. Fordi de ser så sinnssykt John Woo-aktiv. Bam, bam, bam, vet du. Uh, ja, så det er ikke refleks av det her stille og rolig planlegging. Ja, for du må tenke, ja, dette er egentlig spel På et vis Fordi ting skal henge sammen eh, Og du må tenke Hvem skal jeg ta det først Og med hvilken våben Og eventuelt eh, Hvor mange kuler har jeg igjen Så du må tenke strategisk Og når du på en måte det Og gjennomfører det Og ser det etterpå Så ser det jo fantastisk ut eh, Men eh, du må tenke Det er tenkespill ja. Så det er superhatt Det er superhatt eh, ja. <laughs> Det koster ikke mye Men hvis jeg kan få det For halv pris Så kan jeg vente vi kan hverandre spille, du venter på. Uh, jeg tror det heter Event Zero. Uh, det er en god simulator som er veldig kort, da. Men uh, uh, der er du på en romstasjon som har blitt uh, ting, det er jo det eneste overlevende. Og så må du prate med en AI uh, via en sånn konsol uh, men på en AI-en er den eneste andre personen du har interaktion med. Og tingen er så du må skrive, du måste prate med han, sånn som i gamle tekstspill. Eller altså, det er veldig enkel sånn, han spør, altså hvis det er en dør som er låst, så kan du spør, kan du open denne door for meg? Så spør han, why should I? Altså, du må, du må ha en dialog med eh, computeren, og jeg vet ikke om han mot deg eller med deg, Uh, men vet du hva det skal skrive, eller nei, hva nei, som funker? Nei, du kan skrive alt akkurat det du vil uh, Men jeg tror ikke Hvis du skriver noe på norsk, så skjønner du ikke Men jeg tror nei. det er en AI der, Som skal kunne kommunisere deg På et helt greit nivå Og du føler at uh, det er en personlighet uh, Det hørtes litt uh, Litt Litt sånn... Litt småskubelt <laughs> Ja, hvis de begynner å spørre, liksom, hva heter du for noe, og uh, Ja, ja. Men uh, jeg så trailerspill, og, og det synes jeg så ut, men så fant du ut det var et veldig kort spill, faktisk. Det var kanskje to timer. Uh, men avhengig av hvordan din interaksjon med uh, ai så kan du få veldig forskjellige svar, og kanskje forskjellige avslutninger. Det vet jeg ikke. Kult. Ja. Men uh, jeg, kom, jeg får se, jeg venter på tilbud Du på tilbud, uh, tilbud. Og så det siste spillet Kanskje uh, Kan jeg ikke sette på Åh, uh, oh, Cluster Truck, tror jeg det heter <laughs> Har du hørt om det? Det, det, det, det er så rart Nes indie-spillet, men du nevner hun, det etter, ja, ja, nei, nei, du må liksom Var det Cluster Truck? Nei, Cluster Truck, <laughs> Cluster, truck. <laughs> Cluster Truck Så Cluster Truck, ja um, Ja Nei, rart spil igjen uh, Jeg vet ikke, disse folkene som designer disse spilene Har jo litt fantasi, og det er jo kjekt uh, Men det er en blanding av uh, Mirror's Edge og, og uh, Burnout? Ja Nå bare ser jeg noen bilder her for, for det er en masse trailere Som kjører Mot et bestemt mål uh, Og de er ut av kontroll Men det du, du må springe opp på traileren Hoppe fra trailer til trailer Uh, og du bestyrer en man. du bestyrer en mann som springer opp på disse de, trailene da så må du klatre og hoppe og manøvrere deg og plutselig ta deg inn i trøkken og krasje i den andre så på en måte grunnlag altså selve plateauet du går på er jo ikke så stabilt, det beveger sig hele tiden så det er sånn, oi, nå må jeg hoppe å, oh, derfor sånn den, så kjører du utenfor og stup og så, oi, jeg tror det er veldig hektisk, men det, er dette nettopp lansert, ser jeg? Ja, det, det, det ser jo litt gøy ut til å prøve. Det finnes på Playstation også. Kult. Ja, det, ja. ja. så ja, kanskje når jeg ser på tilbyen, så, så kan jeg prøve det. Det, det er jo det, det er litt kjekt å ha en PC at du kan prøve deg på indie-spill som koster 100 kroner eller 150. Ja, det synes jeg konsolen også begynner å bli god på når de koster litt mer, så får du veldig mange av de indie-spillene på konsol. Mm. Rimelig kjapt nå. Ja. Det kastet 129, ser jeg på Playstation Star. Ja. <laughs> så, så det kjekt ut. <laughs> ja, det ser ut rikult. Åh, så mange spil, vi! <laughs> så mange spil, ja. Så lydet tid. Så mange spil, så lydet tid. Um... vi avslutte med de klokkordene der? Ja. Uh, inntil neste gang vi møtes, så får uh, folk bare kose seg med spil i høstmørket. Um... Ja, nå begynner det å bli rett i ja. Um. Så på uh. pakker sig godt inn i dyna Ja, men så regner Åh, kosebukser Koker seg en kopp med kamillete Kamillete Tenner litt sterinlis <laughs> Vasker håret med sånn avslappende relaxing shampoo Og så må du ha, ha en sånn en Du må ha en sånn en uh, håndkleturbane På hovedet Ja, det må du <laughs> Så må du sitte med knene tett inntil Og gjerne spise litt is Ja nå tror jeg du har en bra kveld, altså. Og så fyrer du opp Doom og bare trykker din monster inn i, i trunet, så har du fått masse liv. Ja, ja det, det kaller jeg romantisk kveld, altså. Oh, yeah. Da ja. kan uh, fyre og måtte sage jeg ja. har. Ja, nei, men kjempe... Myndom til Max, altså, de har ro for alt. Ja. Kjempebra... Kjempebra episode, synes jeg, ok? Ja, det var kjekt å henge med deg, Kjellu. Ja, det er ikke så ofte lenger med... For å prate, så det er det greit å høre hvordan det går. Hva har du spet for det syste? Jeg liker meg det. Så får jeg bare takke for meg, da. Takk til deg, vi. <laughs> ja. Takk for meg, også. Ha ja, det bra. Ja, ha det bra. Denne episodens avslutningssang er selvfølgelig hentet fra Starfox-universet, og det er en sang vi henter fra YouTube, eh, lagt av Captain Couch, etter kanalen. Eh, men de tror sangen er spilt av The Only Dear Alive, rar navn her. Men eh, det er en eh, metallversjon av det første brettet i eh, Starwing, eller Starfox, som heter Corneria. Så den folk å bare rocka til